Yeah. Yeah. So yeah. you, Velkommen til 24-7 med noget på spil React, det sidste afsnit af programserien med React som indhold. Vi, vi taler om kunst og aktivisme og tager forskellige emner op, som vi sammen med nogle skønne gæster, få afdækket, hvad det betyder og hvordan man kan tage handling. I dag der skal vi tale om blandt andet tørklædeforbuddet, og vi skal også tale om situationen i Iran, som alle sammen taler ind i det her med, at man skal kunne have lov til at bestemme, hvordan man gerne vil gå klædt. Og her i studiet i dag har jeg tre skønne gæster med mig. Har I ikke lyst til at starte med at introducere jer selv? Uh, yes, uh, mit navn er Fadja, og jeg har været her i Danmark i seks år. Og jeg læser nu kemi- og bioteknologi i i en semester. Wow. Yeah. <laughs> Skønt. Ja, jeg hedder Aida Amory. Jeg er til daglig konsulent og hovedbestyrelsesmedlem i enhedslisten. Jamen, jeg hedder Natter og jeg studerer til dagligt kommunikation- og virksomhedsstudier på Røsgift Universitet. Og så arbejder jeg til dagligt uh, som studentermedhjælper i foreningen Brobyggerne. Mm? Spændende. Jeg er rigtig glad for, at I vil komme ind i dag og have den her samtale med mig. Øhm, lad os bare dykke ned i en del af samtalen, som er det her forbud, som jeg er sikker på, at der er, der er en del lytter, som der også har hørt om. Øhm, er der nogen af jer, der har lyst til at introducere tørklædeforbuddet? Altså, hvad det går ud på? Øhm, ja. Jamen, Det er jo det, man kalder kommissionen for den glemte kvindekamp, der er blevet nedsat af regeringen som har en masse politiske medlemmer, og medlemmer, der har noget erfaring i forhold til, hvad de kalder den glemte kvindekamp. Vi kan jo lige tale om navnet bagefter. Ja. Men det er jo enormt politiseret. Men de er så kommet med en række anbefalinger, hvor en af anbefalingerne er, at man skal forbyde tørklædet i grundskolen mm. øh, for de øh, yngste piger, sådan så at pigerne, jeg mener det er efter en syvende klasse eller sådan noget, ja. øh, så selv kan bestemme, om de må, om de har lyst til at have det på, men før det, der må man ikke have det på. Okay. Ja. Okay. Og det har så afført nogle reaktioner. Mm -hmm. Selvfølgelig. Ja. ja. Der er meget nysgerrig på sådan jeres reaktioner, fordi jeg ved, at min reaktion var, sådan, what, det kan man. Altså, det er sådan komplet absurd, at, at man kan gå ind og bestemme sådan nogle her ting. men jeg vil gerne høre, hvad jeres reaktioner var på det. Mm, jamen altså Min reaktion var jo lidt Det var faktisk lidt sjovt at se mig selv reagere på det Fordi det blev sådan lidt Jeg blev lidt sådan kold øh, Og jeg, jeg mærkede sådan lidt Det var en frustration Men det var sådan en frustration Hvor jeg bare vidste Jamen de har jo de altid været efter mit tørklæde På en eller anden mm. måde og der var altid et problem med mit tørklæde. Så min reaktion var mere sådan Ja selvfølgelig Altså selvfølgelig var det bare lige det der manglede ja. øhm, Og det er jo at gå rundt Og at have det sådan i sit eget land øh, Men det var det jeg følte ja. Havde I andre nogle følelser omkring det? Uh, yes. Yeah. Uh, det fik mig til at føle, at jeg har mistet en af de simpelste menneskerettigheder. Mm. Fordi selv personligt, jeg havde mit der var i 6. klasse. Mm. Og det var mit advalg. Uh, så jeg synes bare, at uh, det var lidt uh, dårligt. Og jeg havde bare irriterende følelser inde mm. i mig. Mm. Jeg var lidt sur. Yeah. Yeah. Ja. det kan jeg virkelig godt forstå. Mm, det kan og den, jeg er, det, virkelig også. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Og, og det hvor bare lugtede, det lugtede bare op, rigtig meget fransk politik også. At man har set hvordan at, at man, kvinder er blevet behandlet, kvinder med særlige er blevet behandlet øh, i Frankrig, mm. og hvordan det har påvirket om de overhovedet har lyst til at, at tage en uddannelse, så man vælger faktisk i stedet for at trække kvinder op øh, og få dem i uddannelse øh, og og gøre dem styrke dem i stedet vælger at man at undertrykke dem og bestemme over, hvad de skal gå klædt. Det mm. er jo så, at man går ned. Øh, man har set, at øh, antallet af kvinder, der tager uddannelse i Frankrig, er faldet ja. på grund af det. Ja. Og det er jo virkelig, virkelig ærgerligt. Ja. Ja. Hvilket også så voldsomt. Jeg gør huske altså sådan, det der med at man så nyheder, så altså, sådan så var der ja. alt det i Frankrig. Og jeg, og jeg synes bare det var altså, jeg kunne slet ikke sætte mig ind i det. Mm. Øh, men nu lever vi så en virkelighed, hvor at det virkelig er, er en samtale, som er aktuel og, og, og virkelig, altså, lige for øjnene er en. Øh, du sagde noget med fatter du sagde noget med at det her med at det er dit eget valg. Altså, du har selv valgt det at tage tørklædet på. Tror du ikke? Altså, jeg føler i hvert fald, at der er en misforståelse i forhold til det med, at man selv vælger at tage tørklædet på. Fordi at for de fleste, så er det jo et valg. Altså, det tænker jeg vel også af din erfaring. Men et eller andet sted går man så ikke ind og gør det samme, når man siger, at du må ikke have det på. Altså, er der nogen sammenligning i forhold til det? Altså, du selv har valgt det, men så er der så nogen, der gerne vil lave en lov om, nu må du ikke altså, have det på. Går man ikke ind og laver det samme? Er det ikke dobbeltmoralsk et eller andet sted? Jo, yeah. det er det, jeg tænker på os, at øh, os her for eksempel i Danmark, der er øh, frihed. Mm. For alle mennesker, altså de vælger selv, hvad, vi, hvad de vil have på. Hvorfor det, når de kommer til takler, så, så er det forbudt. Eller så er der nogle begrænsninger, eller det er dem, der skal bestemme, og hvad, hvad skal vi have på. Mm. Eller hvordan skal vi have vores takler på, og hvornår. Mm. Yeah. Yeah. Jeg tror grundlæggende, der er en manglende forståelse for, hvorfor man har tørklæde på. Mm. Altså, der er rigtig mange mennesker i det her land, der ikke forstår, hvorfor man har tørklæde på. Mm. Og de har ikke lyst til at lytte eller prøve at forstå. Fordi for mange mennesker her, så handler det om, at når kvinder tager tørklæde på, fordi de bliver tvunget til det. Mm. Og så når man siger til dem, der er altså nogen, der gør det frivilligt, så siger de, det tror vi ikke på. Okay. Vi tror, det er noget, de har fået indoktrineret hjemmefra. De tror selv, at de selv vil have det på. Men i virkeligheden er det, fordi de har fået at vide det ene og det andet og det tredje. Og det kommer også til udtryk, når de stiller spørgsmålene. Mm. Når de endelig gerne vil stille nysgerrige spørgsmål. Hvorfor går du egentlig med tørklæd? Er det din mand, der har bestemt det? Fik mm. jeg at vide af en medstuderende i første semester, hvor jeg lige var startet. Okay. Er det sådan, at det er, det sådan, er det din mand, der er sådan... Altså jeg er jo ikke engang gift. Altså, jeg er jo langt fra at være gift. Ja, formoder så med så, så, så, så, det samme, ja, altså, at du bare er ja, gift. Og, ja. og, så, så, så, og jeg tror bare, det var det der med, at, at det var så fordom. Altså sådan en ting at man så går nysgerrigt og spørger. Mm. Men det er bare der med, at, sådan, at man går hen og stiller spørgsmålene med en, en forud forudantagelse mm. omkring mig. Så det fortæller også bare, om, hvilket narrativ, man har skabt om tørklædet i Danmark. Ja. Og hvad tror I, det her narrativ kommer af? Æh, altså, det er meget, ja, meget Altså islamofobi. Og det kan jeg kun råbe højt. Altså sådan, der har været virkelig meget islamofobi. Altså jeg Altså jeg voksede op med, øh, jeg er 99'er, og 9-11, det, det, det, det opstod jo i 2001. Og jeg føler næsten, jeg har oplevet det. Mm -hmm. jeg, jeg føler næsten, jeg har oplevet 9-11 så meget, som at det er blevet sådan, øhm, det er blevet sådan en negativ. Øhm, altså når man snakker muslimer, så kan man ikke rigtig lade være med at, at, hvad hedder det, at tale om 9-11 på en eller anden måde. Ja. Og at muslimer, det er jo terrorister. Og, det kommer fra en, øh, en eller form for narrativ, man har skabt fra dengang, som bare har påvirket muslimer negativt. Mm. Altså, jeg har en, min møstersmand, han rejste på et tidspunkt til USA, og han, der var noget med, altså, sådan, han hedder Osama. Uh, og, ja, ja. Så kan I godt kan gæ ja. jer frem til, hvordan det oh, var at komme ind bestemt. Uh, der det sværere, i USA. men bestemt. Yeah. Ja, og det er sådan, jeg tror bare, det, det det narrativ, man har skabt, og USA og også dem, der på en eller anden måde har en indflydelse på, hvilket narrativ der også er i Danmark. Mm. Så jeg tror bare, det er derfra, at man på en eller anden måde har fået skabt et rigtig negativt narrativ omkring islam, og hvad islam i virkeligheden er, i stedet for faktisk at, i stedet for faktisk at stille muslimerne til ansvar. Mm. Fordi det er ikke islam, men muslimer, mm. mennesker, som kalder sig muslimer, som har skabt det narrativ, ja. blandt andet skabt det narrativ om islam. Ja. Mm. Og der det her forbud eller det er kommet frem nu, men anbefalingen af det i hvert fald kom frem. Var der nogen af jer, der var overrasket over det? Ja, det var jeg faktisk. Ja. Øhm, fordi man har ikke set det fra... Nu arbejder jeg selv til daglig med politik. Man har ikke set det øh, fra midterpartier før. Øh, der sidder jo øh, folketingsmedlemmer fra SF i den her øh, kommission. Der sidder øh, en borgmester, der er socialdemokrat fra Holbæk som er formand for den her kommission som er den yngste borgmester nogensinde, kvindeforkæmper og det her med at man faktisk pludselig ser folk der ikke er for yderfløjene, det er ikke lige pludselig Dansk Folkeparti længere det er ikke lige pludselig Nye Borgerlige længere det er øh, partier som den brede del af befolkningen stemmer på går ud og anbefaler det her det synes jeg var meget chokerende mm. en indskrænkning af friheden på den måde øh, uden altså hensyntagen overhovedet altså mm. jeg mm ønske, at kunne sige, at jeg var overrasket, men, men når man i en tid, som man er i nu, ser paludan brænde Koran af, og alt muligt, altså sådan alt muligt islamofobisk, som sådan til at starte med, skulle have været forbudt. Mm. Øhm, hvis du spørger mig, så synes jeg ikke, det overrasker mig. Det var, det, det er sådan lidt, når man tillader sådan nogle ting, så går det jo opad på en eller anden måde. Ja. Og så, sådan, så vil der have et, altså. Og det, det går bare sådan trin, trin, trin for trin. Og ja. så er vi nået der til, hvor vi er nu. Hvor man vil fratage en pige retten til at gå klædt i det, hun ønsker. Ja. Altså det er jo... Jeg kan ikke, jeg får helt gåset ud af sådan, at sige det højt. Ja, ja det er vildt. Ja, det er nemlig rigtig, rigtig vildt. Øh, men er det noget med den her kommission? er altså en forholdsvis ny... Øh, du sagde lidt om det her med navnet. Jeg, jeg tænkte mm. også lidt over øh, altså navnet... Øhm, hvad nu de Kommission for, for den glemte, den glemte ja, kvindekamp. Ja. Jeg synes, det er super modsigende, men igen, jeg ved ikke nok om det til sådan, at, at skulle sige, hvad det, hvad det er, eller hvad det skal kunne. Men har I nogle tanker i forhold til, sådan, at det jo egentlig er en kommission, som der er blevet sat for netop at skabe en stemme for, i hvert fald hvad jeg kunne læse mig frem til på deres hjemmeside, altså skabe en stemme for minoritetskvinder? Mm. Altså jeg vil sige, jeg, jeg vidste faktisk heller ikke om, det kendte ikke til kommissionen, før øh, der kom det, det der forslag med tørklædeforbuddet. Men jeg vil sige, at jeg kan jo godt forstå, at øh, man kan jo heller ikke rigtig afvise, at der findes social kontrol, og der findes piger derude, der bliver tvunget til at, at tage tørklæde på. De findes, og mm -hmm. de skal helt sikkert også have en stemme. De skal helt sikkert også have et valg, øh, og, og få nogle redskaber og noget hjælp fra folk, der kan, der, der kan række ud efter dem og, og hjælpe dem med at komme ud af det her social kontrol. Men der findes der fem også piger, der tager det af egen vilje, um, Altså, jeg startede med tørklæde som niårig, og jeg, jeg har været glad for det siden. Og så er der mm. sikkert nogen, der også har startet med det som niårig, som ikke har været glad for det. Og beg begge mennesker skal anerkendes. Mm. Altså, både jeg og pigen, der sidder og slet ikke har været glad for det valg, og måske har været det, det har med at et valg fra hendes forældres side af. Hun skal der også anerkendes. Men jeg tror bare, med det her forslag, så synes jeg bare, at man sætter en kamp over alle, og Altså sådan, nu har man frihedsbrudet pige der faktisk ønsker at gå med hmm. ja. ja. Tænker i der er en bestemt grund til at det netop er folkeskoleelever øh, under syvende klasse, kunne jeg forstå. Ja. Altså er det der man ligesom går ind og siger, der, der skal det ikke kun være lovligt. Ja, ja, altså det er jo det er jo børn. Altså, mm. øh, og der sidder jo som, som netop også siger, der sidder jo nogle piger derude der har virkelig ondt i maven, fordi de får at vide, at de skal tage noget på, at de kan lisse sig på. Mm. Og dem skal vi også hjælpe. Altså, der er nogle, faktisk nogle ret gode initiativer også. Det her initiativ synes jeg ikke er så godt. Men der er nogle gode initiativer i, hvor der er noget opsøgende arbejde, der er noget information, der er altså mere dialog med forældrene. Jeg kan da også huske, altså jeg har ikke gået med tørklæder, det har min mor heller ikke, det er nogen min familie, der har. Men der er stadig noget i det her med, når du øh, er barn af indvandrere i Danmark så er der rigtig mange ting, dine forældre ikke forstår. Mm. Og som barn får du meget ansvaret for at tolke mellem skole og forældre. Så ens forældre bliver også meget øh, ikke lige så meget en del af det, som for eksempel de danske forældre. Mm. Og det er rigtig svært, fordi det sætter rigtig meget ansvar på det enkelte barn til at være den, der skal fortælle, hvad er lejertur, hvad er skolehjemsamtale, hvad er sidste skoledag, hvad er alle de her ting. Fordi skolen ikke magter at sætte forældrene ned og sige... Nu tager vi enten en tolk, eller nu fortæller vi jer, hvad det er. Mm. Så det ikke er barnets ansvar. Mm. Men med det følger jo også, hvis man begynder at forbyde det i folkeskolen. Det næste er, at man begynder at forbyde det på arbejdspladser. Mm. For, begynder at forbyde det på hospitaler. Så begynder det så småt, så må det ikke være på stranden. Så må det ikke mm. være i det offentlige rum. Så når noget, du kommer til på i dit private hjem... Altså det er det her det med, at, at glidebane-argumentet mm. er meget reelt. Så vi skal virkelig passe på ikke at indskrænke vores rettigheder i jagten på at beholde dem. Ja, mm. Ja, helt sikkert. Ja, og, altså, ja, det kan man jo sige, det giver i hvert fald noget eftertanke i forhold til, sådan, at der er noget, man burde frygte for. Og det er måske det, du besvarer, altså, at det... Det er ligesom sådan en snowboard-effekt, øh, har det i hvert fald været med en del ting, man har set i samfundet. Øh, så ja, det kan man måske være opmærksom på, men hvad kan man gøre for reelt set ligesom, at sætte en stopper for, for den effekt, altså at det bliver ved med at brede sig ud? Altså man kan jo gøre sådan, som vi gjorde, at vi tog ud og demonstrerede. Mm. Altså det, sådan, det var en demonstration, der, var blevet, der blev stablet på en dag. Jeg kan huske, der var sådan lidt over 1.000 mennesker kvinder, øhm, og kvinder, der ikke går med tørklæde, som havde sat det dernede, slør over sig. Øhm, og det var jo smukt. Altså sådan, det, det tror jeg også bare skaber sammenhold mellem os alle sammen. Os, der går med tørklæde, os, der ikke går med tørklæde, fordi i virkeligheden så handler det faktisk bare om kvindens fri vilje til at gå klædt i det, hun ønsker at gå klædt i. Mm. Ja. Ja. Og det synes jeg var meget smukt, at man gik hånd i hånd med folk, man var man måske ikke delte holdninger med, men man men at man kunne stå sammen der og kæmpe for sine rettigheder. Det var meget ja. smukt. Ja. ja, præcis. Jeg er meget enig med dig, mm. Ja, øh, Jeg synes også, at øh, man kan demonstrere, øh, demonstrere, eller man kan også øh, være øh, aktiv på sociale medier, fordi mm. de har øh, stor bevægning på politikken og samfundet. Og kan man sige også, at... Øh, de viser også, at det danske samfund, det er sammen med os, altså de fleste. Så vi skal bare sige, at staten har ikke, man kan ikke sige, at de er afhængige af det danske samfund. Mm -hmm. altså de, de har ikke de samme tanker, eller det samme magt. Ja. Så det, jeg måske også hørte at sige, er, at altså, hvis man kan få organiseret sådan, at folk kan komme sammen, så er det måske stærkere end, ja, end dem, der sidder. I, i staten, og har magt. Ja, yes. ja. Ja, det, det lever jeg også næsten mm. ved. Altså, sådan, ja. lad os samle os, fordi at ja. i sidste ende, så er det jo også, der gør landet, kan man sige. Æm, men demonstrationer hopper vi også lidt, øh, eller taler vi lidt dybere om øh, senere i programmet. Æm, der skal vi lige høre et nummer, som du har valgt, Nata. Ja, Jamen, det er et nummer, der hedder Temptation af Joy Badass. Og den her sang, den lyttede jeg til for første gang i sådan noget første 2G hvor man var, bevidst, man var begyndt at blive mere bevidst omkring uretfærdighed og den forskelsbehandling, man møder i dagligdagen. Og så tror jeg bare, at den måde, at Baddas udtrykker sig, det giver mig også en kæmpe empowerment på den måde. Mm. Æm, det her med, at han, han snakker om... Uh, Baddas er en uh, sort afroamerikaner, som snakker om racisme, som han har oplevet i USA. Æm, og det her med at komme fra samfundets bund på en eller anden måde og kunne arbejde sig op øh, og alle de frustrationer han, han hvad hedder det alle, alle de oplevelser han har oplevet som har givet ham de frustrationer han står med og så på en eller anden måde så vender han det på en, en eller anden form for sådan en powerful måde hvor han faktisk taler sig selv op mm. ja, så det kan jeg rigtig godt lide ved den tanke. skønt, jeg glæder mig til at høre det det kommer mm. her, det er Temptation med Joey Badass I would treat it just because of my COVID. Everybody got problems, yeah, but we know no one way to solve them. Uh, I really came up from the bottom, in my mama on the last dollar. hustling and I've been putting in these hours. The government been trying to take it away it's ours. Really all about the money and the power. I just want to see my people in power, uh, uh. Tell me how we gon' shape this vision Complaining all day but in the same condition If you wanna make change, it's gon' take commitment Some people enslaved by their religion Can't emancipate the fundamental principles. What I see through office, transform the wisdom Watch me use my prophets, get them on and listen I've been on a mission <gasps> And I really can't take it no more I've been fighting temptations, my lord I'm young I'm restless And I really can't help it I never felt selfish before is a rake Everybody got fights, yeah, but wouldn't know what good advice was, uh, till I leave him lifeless, another mama crying, it's another crisis, Lord knows we just trying to live righteous, are you willing just to make these sacrifices, I know we can't continue living like this, and I never saw my soul cause that's priceless, uh, uh, tell me how we gonna make a living, hustle on the block, who gonna save the children, men is all a plot and I'm just revealing, the media just trying to make a villain, I just take the pain, the pain to pinch your voices. In my head, I hear the whispers When I feel it's way in hell Let's switch your heart, oh, sip the liquor, ah. And I really can't take it no more I've been fighting temptations, my Lord I'm thinking I'm restless And I really can't help it I never felt selfish before I've been living so reckless, I know Tell me, Lord, can you help me? I said, Lord selfish before, I've been living so reckless, I know, to be you. så hørte vi Temptation med Joe Badass. Øh, der var noget tale ja. i den sang. Hvad var det for noget? Jamen, det er faktisk glemt at sige, det er, at øh, i den her sang, så der starten og slutningen, der er der nogle udklip af en tale, som blev afholdt i North, North Carolina, i forbindelse med noget shooting, noget skuderi der har været. Og så var der den her lille pige på ni år, der holdt en tale om sin frustration omkring det, der var sket, mm. og sin bekymring omkring, at, at hun så ser folk dø. Um, og det, sådan, det var virkelig, virkelig, virkelig smukt tale. Um, som, også, som jeg også synes er meget rørende fra en lille pige på ni år. Ja. Altså, det, det er helt ja. vildt. Hvad, hvad føler du, sådan, at det gør, um, når man lytter til et musiknummer, og man virkelig kan mærke, okay ja. de har taget noget fra virkeligheden, altså noget, der har været en um, reel situation, um, eller et, et, et problem, kan det også være, at det belyser. Sådan. Hvad føler du, det gør, når du lytter til den slags musik? Altså, en ting er, at jeg har fuldstændig gåsehuden, når jeg lytter til sådan noget musik, fordi at man føler bare, at det er så tæt på virkeligheden. Og at man kan også godt mærke på den lille pige, hvor, hvor frustrerende det er for hende, og hvor hvor meget hvor tæt det her, det sidder. Mm. Øhm, og så tror jeg også bare, at de her følelser bliver overført på en eller anden måde, og man, man begynder at dele de frustrationer, hun har, øhm, og skabe forståelse til hende og, og Joey Badders' følelser, som mm. han deler i sangen. ja. Yeah. Yeah. Yeah. Ja, men jeg skal i hvert fald have hørt noget mere, joke, <laughs> det er været blevet klart øh, efter, efter i dag. Æh, men hvis vi skal komme lidt mere tilbage til øh, grunden til, at vi sidder her og snakker i dag... Øh så kunne vi måske tale lidt om det her med, hvordan påklædning bliver set forskelligt, altså hvordan man påklæder sig. Øhm, er der nogle måder at påklæde sig på, som måske er mere acceptabelt, eller øhm, man kan sige, at man møder måske ikke lige så meget øh, diskrimination, øhm, siger jeg som en meget loaded question, fordi jeg kan <laughs> måske godt lidt svaret, men, men hvad har I ligesom af, af erfaringer i forhold til det med, sådan, hvordan man klæder sig, og hvordan man bliver mødt i samfundet? Altså siden tidernes morgen, der øh, har mænd jo prøvet at diktere, hvordan kvinder skal klæde sig, og hvad de skal tænke, og hvad Surprise. de skal gøre, og mm. alt det der. Øh, men det er klart, når man ligesom ser på samfundet i dag, så er der jo nogle normer, og det er sådan nogle øh, udskrevne regler, i forhold til, hvordan vi skal agere, og hvordan vi ser ud og klæder os. Og der er det klart, at den muslimske kvinde er nok i bunden der. Mm. Altså hun er måske den, der på påklædning, i hvert fald bliver behandlet aller dårligst. Mm. Så er der også øh, kvinder, der måske klæder sig for udfordrende. Altså ja. vi ser øh, altså hele torningen, alle mulige eksempler på øh, kvinder, der får at vide, at det er for meget. Ja. Æm, så det er da klart. Hvis man er en, en hvid, tynd kvinde, der klæder sig øh, lidt halvkonservativt, men ikke for meget, men heller ikke for lidt, og der, det skal lige være tilpas så kan hun måske få lov til at være her, uden at få noget igennem at vide. uden noget kontrol på vejen er. Hvad siger du? Ja, at komme igennem uden noget kontrol på vejen, omkring folk, der digterer om godkab ja. rigtigt forkert. Ja, det er så rigtigt. Og nu håber jeg ikke, at, du har noget imod, at jeg, eller I har noget imod, at jeg, ligesom I talesætter, at ja. når du har, du har tørklæde på, ja. og Ejda, du har ikke tørklæde på. Mm -hmm. øhm, kan det være, at I har nogle forskellige erfaringer af, hvordan man bliver mødt? I, øh, mm. i samfundet. Det kan være i skole, på arbejdsplads, øh, supermarked den der. Ja, Jamen, som jeg også kom ind på før. Øh. Så i første semester, der oplevede jeg den her pige, som begyndte at, at stille mig spørgsmål omkring mit tørklæde. Og sådan noget er jo meget vant til at møde i folkeskolen, men jeg må sige, at det overraskede mig lidt, at i 2021, var det nok dengang, 2020, deromkring, der at jeg stadig fik de samme forumsfulde spørgsmål omkring er det, din mand, der, altså sådan, er det din mand, der har, der har bestemt, at du skal gå med tørklæde? Mm. Æ, har der noget at gøre med dine forældre? Eller, sådan, eller har du det selv på? Hvorfor har du det egentlig på? At man allerede, der er jo ikke noget galt med at spørge nysgerrigt øh, til mit tørklæde men mand. Jeg kan jo mærke, at der ligger nogle fordomme bag de her spørgsmål. Mm. Og at jeg ikke bliver mødt øh, 100% nysgerrigt omkring min kultur og baggrund. Men at der er allerede nogle ja, forantagelser omkring hvem jeg er, og hvorfor jeg går med tørklæde, Så det er allerede en form for fordom, omkring, at jeg er undertrykt måske, eller at det er mine forældre hjemmefra, der, der dikterer, hvad jeg skal gå klædt i, eller min mand, som jeg ikke har, øhm, som skal bestemme det. Mm. Så det er sådan ret ofte det, jeg bliver mødt med, men sådan helt konkret episoder, der har gjort, at jeg synes, det har været meget ubehageligt at gå med tørklæde. Det var nok i folkeskolen, der hvor man var lidt mere sårbar, og man lige var begyndt med tørklæde. Og selvfølgelig startede jeg jo med tørklet der som niårig, år, fordi jeg gerne ville afspejle mig min mor, som også gik med tør. Min bedste det var en kæmpe stolthed af smiden. Ja. Altså, så kiggede jeg på dem, og så tænkte jeg, nej, jeg vil også gerne være sådan her. Og jeg blev jo sådan, altså, mine forældre var rigtig gode til at give mig en forståelse for islam som noget kærlighed. Altså islam er noget kærlighed. Så det handlede ikke om påklædning, det handlede ikke om, at for at være muslim, så skal du gå med tørknet. Det handlede om, at Gud elsker os, og vi elsker Gud. Og, og den her, det her tørklæde og de bønder, jeg bærer fem gange om dagen, de gør os bare tættere på os selv og Gud. Mm. Øhm, så det var den, med den forståelse, at jeg gik ind til tørklæde og islam dengang. Øhm, og så har det jo ændret sig med tiden, så er jeg jo blevet klogere, og så har jeg fået en større forståelse for, hvorfor jeg, hvorfor jeg gør med, går med tørklæde Men ja, det er sådan, ja. Og bare sådan en ren nysgerrighed. Hvad har du svaret, når folk har kommet med de her spørgsmål, hvor man bare sådan, hvad <laughs> ja. altså tænk selv... Jamen, altså, jeg er også bare blevet træt af det, altså, jeg, så jeg svarer ikke sådan, jeg er blevet provokeret at svare, men jeg svarer, nej, det, det er et frit valg, det er noget, jeg selv har valgt. Ja. Fordi jeg, jeg magter simpelthen ikke, og så sådan på et tidspunkt, da jeg svarede hende her pigen, der i første semester var det nok, der sagde min veninde, hun tog mig til side efter, og så sagde hun sådan, jamen altså, hørte du ikke, hvad hun spurgte dig om? Hvordan kunne det være, at du svarede hende tilbage, sådan helt roligt? Og jeg var sådan, hvad, jeg, jeg overgår bare ikke den her snak mere, altså, ja. Så sådan, jeg orker bare ikke. Det er sådan en menneske der måske aldrig har med en med tørklæde skal sidde og retfærdiggøre og øh, fortælle om hvorfor jeg er en fri kvinde og hvorfor at mit tørklæde ikke er undertrykkende. Altså den, den snak gider jeg ikke at tage mere. Nej. Ja. Ja. Og vi har faktisk også talt sådan at igennem det her øh, de her programmer har vi også talt meget om det her med sådan overskud. Ja. Det her med at man skal forklare ja. sig. Øh, der har du nogen sådan oplevelser hvor folk er sådan hvorfor går du ikke med tørklæde? Mm -hmm. Ja. Altså min kæreste er fra Vestjylland og hans familie er fra Vestjylland. Så da jeg ligesom skulle over og besøge dem for første gang, der havde de rigtig mange spørgsmål. Og jeg tror lidt, det her med overskud, det kommer og går hos mig. Altså mm. nogle gange har jeg ikke overskud, og nogle gange så har jeg overskud. Ja. Til at være pædagogisk og forklare, og alt muligt andet. Jeg havde overskud til deres spørgsmål, da jeg var der for første gang. Og de havde jo aldrig nærmest set nogen fra De havde aldrig mødt en københavner før, og de havde aldrig mødt en indvandrer før. Ikke? Okay. Og jeg var bare alle tre ting på én gang. Ja. Øhm, og det var jo, altså, de var jo så søde og hjertevarme, men de havde godt nok også mange spørgsmål som jeg var villig til at svare på. Altså, var er jeg muslim? Må jeg spise svinekød? Hvad laver mine forældre? Hvor lang tid har de været her? Hvor lang tid har jeg været her? Ej, hvad taler jeg godt dansk? Hvad taler dine forældre? Hvad taler I derhjemme? Mm. Æh, hv Hvorfor har du øh, læst det, du gør nu? Er det fordi dine forældre har sagt det? Eller alt muligt. Mm. Og der er det også, der tror jeg, at der er rigtig mange mennesker i det her land, der har mange spørgsmål, og de ved ikke, hvordan de skal stille dem. Ja. Og de er faktisk oprigtigt nysgerrige. Mm. Æhm, og det kan være rigtig svært at øh, stille de spørgsmål. Jeg, havde sådan, at han, han, jeg nævner ikke hans navn i radioen, men en meget, meget sød mand sagde til min kæreste, at han ikke han havde ikke lyst til at være seks-racist, men han ville bare sige, at hans kæreste var rigtig sød. Det ord, han ledte efter, var sexist. Ah, men han kendte, altså, wow. det, du ved, altså yeah. Vi er også nogle steder i landet og i forskellige samfundslag, Altså der, der har vi ikke de her former For oplyste samtaler Om hvad der foregår i ligestillingskamp Og alt muligt andet Men han var simpelthen så bange for at sige til min kæreste Hey du har en sød kæreste At han skulle lige flage på forhånd Det er altså ikke fordi jeg vil træde nogen over terne, Men jeg vil bare sige du har en sød kæreste Og ja. jeg hørte det jo ja. Og jeg sagde ej det hørte jeg godt Og hvor er du sød og tak skal du have Og alt sådan noget ja. Så jeg tror også øhm, Der kommer også et, øh, et desværre Et ansvar Ja. med at være brun i det her land. Ja. Mm -hmm. Og det er et ansvar, der handler om at have overskud nogle ja. gange, og skulle forklare og fortælle for at gøre verden til et bedre sted, mm -hmm. til de næste, der kommer. Og jeg tror også, det er et ansvar, som min kæreste og min hvide ikke forstår, ja. der ligger på vores Nej. skuldre rigtig nok kommer det an på hvem det er der spørger Måske yeah. altså, nu var det yeah, noget yeah, familie, men yeah. altså, hvis vi skulle sætte det op imod en fremmed person der bare gik forbi på gaden. Nej. Altså hvordan vil man så måske reagere i forhold til hvis det er nogen man kender måske mere personligt. Altså ja, hvis man kender dem mere personligt, som hvis det er venner og så videre, eller eller folk der man har en anden relation til en en, en studerende, en som jeg bare lige har mødt. Så det er jo sådan helt sikkert noget andet, så, der, så ligger der noget helt sikkert noget andet dialog omkring det, fordi at man er villig til, øhm, til at gøre det i et venskab eller sådan, til at forklare mm. i et venskab. Men jeg tror også det handler rigtig meget om hvordan man stiller spørgsmålene ja. mm. For mig og selvfølgelig, altså jeg har sådan jeg er sådan en person, jeg kan godt lide at se det gode i andre sådan at... Når folk stiller mig sådan nogle spørgsmål, så er det ikke fordi jeg sidder og tænker, er gal, og hun er racist, og hun kommer sikkert fra Nordsjælland, og det er sikkert derfor. <laughs> altså sådan, det er jo heller ikke fordi det, er det jeg går der. Og der tænker jeg sådan, så hvis det kan være rigtigt, jamen, så you never know, know. Altså, ja. Men, ja. Men så tænker jeg sådan, Nå, ej, så har hun sikkert ikke mødt nogen med tørklæde, og hun har nok set rigtig meget i medierne, og så tænker hun, ej, netop virker det som en, man kan tale med, lad mig stille hende de her spørgsmål. Mm. Og sådan er det desværre. Om det kommer fra uvidenhed, det kan jeg helt sikkert sige ja, det gør det, <laughs> fordi, øhm, vi bliver ikke oplyst nok om hinanden. Og så er der nogle, desværre nogle skræmmescenarier i medierne, der gør, at mange kan tænke rigtig meget om sådan en som mig, der bærer tørklæde. Mm. Og det, altså, som du selv siger, der ligger noget ansvar der. Og ja, det kan være rigtig hårdt, når man også har nogle dårlige dage, når man også bare er et menneske. Øhm, men jeg prøver mit bedste, og jeg prøver også at snakke højt. Øhm, og sådan... Nu arbejder jeg også i foreningen Probyggende, så det handler meget omkring det her med, hvordan hvordan skal vi bruge mellem hinanden, og hvordan skal vi bruge mellem folk, der er uenige osv. Så, ja. øhm, så helt sikkert, det er jo noget, der er rigtig, rigtig vigtigt at arbejde for. Øhm, men selvfølgelig, det er jo ikke altid, man har 100% overskud. Øhm, Nej, man specielt, er jo bare når man er jo ja, man, man, man, man så bare, Man andet... er selv i studier ja. Lige præcis. Man er så meget andet kørende, og er optaget af så meget... I forvejen, ikke? Ja, ja det er rigtigt. Nå, vi skal høre det andet musiknummer, som faktisk er et, jeg har fået lov til at vælge. Uh, det er et <laughs> nummer India Ari, og det er I'm Not My Hair. Uh, bare lige kort, så tænker jeg nok, at titlen siger uh, en del allerede om, hvorfor jeg har valgt det. Uh, men vi kan måske tale en smule om det, når vi lige har givet det et lyt. Men det kommer i hvert fald her, det er India Ari med I'm Not My Hair. Little girl with the pressing curl Age eight, I got a Jerry curl 13, and I got a relaxing I was the source of so much laughter And 15, when it all broke off 18, and I went all natural February 2002, I went on and did what I had to do Because it was time to change my life To become the woman that I am inside 97 dreadlocks all gone In the mirror for the first time I saw that hey, hey I am not my head I am not this sin I am not your expectations no no Good hair means curls and waves, bad hair means you look like a slaver. At the turn of the century, it's time for us to redefine who we be. Mm -hmm. You can shave it off like a South African beauty, got it on lock like Bob Marley. You can rock it straight like Oprah Winfrey. If it's not what's on your head, it's what's underneath and say, hey. hey, hey I am hey, not my head, I am not this skin. Hey, I am not your expectations, no. Does the way I wear my hair make me a better person? Does the way I wear my hair make me a better friend? Oh, does the way I wear my hair determine my integrity? I am expressing my creativity. Breast cancer and chemotherapy took away her crown and glory she promised that if she was to survive she would enjoy every day of her life on national television her diamond eyes are sparkling bow headed like a full moon shining singing out to the whole wide world like hey, hey, hey. i am not my head i am not my i head. am not this skin i got your expectations no Patience, no, no Og det var India Ari med I am not my hair. Ja, et nummer, der taler ind i det her med, altså hvordan man vælger at se ud, hvordan man vælger at i det her tilfælde bære sit hår, ikke skal definere, hvordan man er inde i. Øh, har I nogen sådan, hvad kan man sige, motiverende, nu synes jeg i hvert fald, det her er en meget motiverende sag, men nogle motiverende kommentarer til det her med sådan, altså man er jo alt, alt det, man er inde i, og så kan man selvfølgelig bruge det ude på til at, hvad kan man sige? Altså afspejle det, men det i sidste ende ikke er det, der er afgørende. Er det noget, I måske er enige i? Ja, altså man kan jo sige, at historisk har hår jo altid betydet enormt meget. Altså fra, fra den tidlige civilisation og op igennem øh, middelalderen og øh, altså, reformationen i historie i Danmark. Der, og ikke mindst i USA, der er hår jo en helt anden diskussion. Mm. Øhm, men der er simpelthen bare noget i, at vi skal også bare lære at passe os selv. Ja. At der er nogle mennesker, der må gøre med deres hår, og med deres tøj, og med deres udseende, ligesom de har lyst til. Og man må gerne stille nysgerrige spørgsmål. Man skal være respektfuld mm. og vide, at det godt kan træde nogle over tæerne. Og det skal man også lige respektere, at det ikke altid der er nogen, der har overskud til at svare. Mm. Men så skal den anden, den modsatte part, også nogle gange vise et overskud til at svare øh, og oplyse. Men det der med at egen det synes jeg, der er mange mennesker i det her land, der godt kunne lære noget ja. af. Ja, <laughs> helt enig. <laughs> det vil i hvert fald løse en masse problemer, tror jeg, <laughs> jeg selv. Altså, det er i hvert fald overbevist om, øh, hvis man bare passer sig selv. Ja, og det, altså det er jo ikke alle mennesker, vi forstår, men det betyder det ikke, at vi ikke skal respektere hinanden. Mm -hmm. ja. Ja, det er rigtigt. Det er vigtigt, at I understreger det her med respekt, fordi mm. at, øh, det, det, man kan virkelig komme langt, øh, ja. hvis man bare har den smule sendensigt og mm. vide, hvornår man skal være respektfuld. Det er rigtigt, ja. Øh, jeg tænkte, vi kunne tale lidt om det her med, øh, eller tale om, hvordan at love kan påvirke den måde, et samfund ligesom fungerer, om det er det, der er alt afgørende for den måde, man taler til hinanden, den måde, man møder andre mennesker. Øhm, specielt det her med, at det er jo noget, øh, alle, som på en eller anden måde er forbundet til arbejdsmarkedet, ved, at man må ikke diskriminere på baggrund af religion. Så at hvis man sidder og ansætter nogen, eller skal ansætte nogen, så må man ikke sige, at det må ikke være nogen, der ser sådan her, sådan her ud. Det det må man ikke. Men hvordan ser det reelt set ud, faktisk, når, man, når man sidder og skal for eksempel søge job øh, eller andet, hvor man bliver nødt til at interagere med andre mennesker? Mm. Altså er det, er det faktisk noget, der bliver fuldt op på, eller er der nogle smuthuller som gør, at man alligevel ender med at blive diskrimineret? Altså berlinske, hvad hedder det? Der var en artikel fra et der viste, at kvinder med tørklæde skal sende 60% flere ansøgninger for overhovedet at skulle komme ind til en jobsamtale. Wow. Altså Det er jo ikke, fordi der er en lov omkring, at, at du skal bære noget bestemt for at komme ind til en jobsamtale, men det er nogle øhm, uskrevne øh, ja, regler. Men når Mas her i sin virksomhed skal til at ansætte nogen, så er det fordi, at det er menneskeligt, at Mas helst skal skulle se, og nu går det lidt ud over Mads, men næblen, så, <laughs> så, så Så vælger han jo, jo dem, som han højst sandsynligvis kan spejle sig bedst i. Mm. Og det er jo også, fordi han ikke har haft fået nogle redskaber til at vide, øh, eller sådan altså, redskaber til at forstå den her diversitet, og hvad diversitet kan gøre for en virksomhed. Så det med det, med det Ja, skal man sige? Det er med det grundlag, at, at nogle gange at de her ting kan opstå, at kvinder ikke kommer til, til jobsamtaler, mm. fordi at man allerede har nogle forantagelser omkring, øh, hvad kvinder med tørklet er, og mm. hvad de kan tilbyde ja. arbejdsmarkedet. Ja. Ja. ja, og man ser det ikke kun med jobs, man ser det også med bolig og med øh, uddannelse, praktikpladser for eksempel. Mm. Øh, hvis du har et arabisk klingende navn, Altså, en ting er, hvis du har tørklædt på, hvis du har arabisk klingende navn, så skal du sende 50% flere ansøgninger. Der behøver engang være billedet med. Ja. Du har mindre chance for at få en legebolig, hvis du skriver til folk, der hedder Mohammed, i forhold til hvis du hedder Martin. Du har svært ved at få praktikpladser. Der er det, øh, vi kalder P-sagen i Danmark, øh, som handler om øh, erhvervspraktik håndværkere, hvor øh, øh, de her svende, ligesom, eller de her, der ligesom har praktikpladserne, de skriver et lille minus p når de indsendte, hvem de søgte som, øh, som øh, praktikanter, og det betød øh, minusperker. Okay. Så, og det er, en, det er en sag fra 0'erne, jeg tror det er fra 2008 eller 2010. Wow. <laughs> Så altså, det er jo noget, der er kendt i Danmark, at der er diskrimination. Mm -hmm. øhm, og hvordan, hvad man gør ved det, det er jo blandt andet at tale om det, tale ja. højt om det. Øh, også at fortælle, at der er ikke er noget farligt, mass i at du får din diamantrale modsætning på en arbejdsplads. Men der er, der er det her med arbejdspladser typisk øh, i forhold til kultur. Øh, om, at vi vil gerne beholde den samme kultur, og vi, kan, vi vil gerne drikke øl om fredagene, vi vil gerne have en løs snak, og mm. være lidt løslupende. Og, ah, og, og det tror vi bare ikke rigtig, en kvinde med tørklæde kan. Jo, hun kan. Altså... Det kan godt være, at hun ikke har lyst til at drikke alkohol, men hun er der jo, og ja. hun er en lige så god medarbejder, og hun bidrager til humoren, og hun bidrager til det gode fællesskab. Problemet er, at der florerer så mange fordomme, fordi vi ikke er disponeret for den sjove kvinde med tørklæde i fjernsynet, den sjove kvinde med tørklæde, når vi læser bøger eller noget andet. Skam havde jo Sanna, som nok var den første kvinde med tørklæde Ever, ja, jeg, ikke, jeg var i hvert fald sådan wow. Ja, som ikke var øh, terrorist, eller øh, var tilbageholdt af sin far, eller taget til fange, eller noget andet. Hun var en ganske almindelig pige, hun var en ganske almindelig hverdag. Mm. Det var første gang, vi så det. Og det er sådan nogle ting, der også øh, hjælper til at bryde nogle af de her fordomme ned. Man så det faktisk i, øh, i USA i 80'erne, da der er begyndt at komme tv serier med homoseksuelle i fjernsynet. Mm. Det her med, at homoseksualitet blev... Øh, disponeret for den ganske almindelige amerikaner i bedste sendetid, det ændrede faktisk synet på homoseksualitet i USA. Mm. Og man kunne se igennem 90'erne, der dalede homofobien faktisk. Fordi mm. det her med, at vi havde Willa Grace, og senere fik vi Modern Family, og det blev sådan, en, ej, de er også lidt og de er ikke så farlige. Det ja. mangler vi i forhold til den arabiske verden, i forhold til kvinder med tørklæde, i forhold til sorte, i forhold til asiater, altså det her med, at de er noget andet end deres stereotyp. Mm. Det er ja. det, vi mangler at se i vores kultur. Præcis. Altså jeg kan slet ikke være mere enig i forhold til det med eksponering i medierne. Hvordan, hvordan vi etniske minoriteter bliver fremstillet i medierne. Det har sådan en kæmpe betydning for, hvordan omverdenen ser os. Mm. Sådan en kæmpe betydning. Og, og der er nemlig nogle tendenser til, at man har nogle stereotyper, af, eller sådan et bestemt billede af, hvem etniske minoriteter er. Mm. Øh, og det er med til at påvirke den måde, vi ser hinanden. Og også selvbilleder os selv, hvordan vi forstår os selv. Mm. Når, når vi bliver ved med at frem, blive, blive fremstillet som, som værende kriminelle, eller undertrykte, eller hvad det nu kan være, så ødelægger det på en eller anden måde, eller det påvirker det selvbillede, man har af sig selv. Ja. Bestemt. Øh, ja, altså repræsentation har altid været sådan en ting, som jeg har set frem til, når end der ja. har været nogen, som der på en eller anden måde har lignet, mig eller min familie yeah. eller nogle veninder, jeg har, som også falder ind under min eutetsgruppe, så, så bliver sådan et wow, endelig, og det er faktisk et positivt billede, mm. øh, vil jeg også rigtig gerne understrege. Mm. Men jo, repræsentation bestemt også i, altså i mediebilledet, øh, men måske også arbejdspladser. Altså, hvem er det, der sidder og, og mm. hyrer folk? Er det folk, der ligner? Mm. Altså, også kan jeg godt tillade mig at sige. Mm. Ja. Det, ja. jeg. Altså jeg tror også, man øh, når man endelig får en fod indenfor, så har man et særligt ansvar i at holde døren åben mm. og få de andre med. Det kan jeg i hvert fald mærke. Altså, jeg sidder i en konsulentverden, jeg er seniorkonsulent, jeg sidder og arbejder med danske virksomheder, jeg sidder med direktører. Det er en meget vid verden, mm. der er ikke særlig mange, og det er også en meget mandstumineret verden. Øh, men det der med, at jeg aktivt prøver at anbefale min chef, folk, der er brune. Mm. Vi har lige ansat en brun kvinde, som studentermedhjælper, og hun kommer selv til at sige det i løbet af ugen. Hun er øh, øh, i den offentlige debat og alt muligt. Det er super sejt. Men det er simpelthen bare mit ansvar at hive folk med op. Ligesom det er, når folk when you made it, altså get people up there, fordi yeah. det er kun sådan, at vi alle sammen får lov til at komme med, og det ansvar har vi alle sammen. Mm bestemt det, var det her med sådan der, altså har man egentlig vundet hvis man vinder alene? Og så, hvad er meningen med det? Præcis. Ja. Øhm, en helt anden artikel som eller hvad hedder det? En tekst, som jeg havde taget med, som var skrevet øh, omkring en bestemt kampagne, tænkte jeg også, at vi lige kunne øh, nå at tale om, inden vi går til radioavisen. Øhm, det var en øh, reklame, som DF øh, kørte, eller en kampagne, <laughs> øh, hvor de har skrevet op, på busstoppesteder, ja. øh, altså sådan virkelig offentligt out there, øh, smid tørklædet og melder ind i Danmark. Øh, og der er en, der, en fra øh, Mino, øh, som hedder Hinda Ollat hun øh, skrev det her med, altså hun havde egentlig taget sit tørklæde af, men da hun så den her kampagne, fik hun lyst til at tage tørklæde på. Hvad tror I sådan, kunne være motiverende for hende, for at tage tørklæde på igen, når hun ser den her kampagne? Hvis I skulle forestille jeg jer Jeg tror bare, det er det der provokation. Ja. Altså, det er jo, jeg har lyst så at sige fucking provokerende, øh, at, at nogen skal lave en kampagne, hvor de, hvor de fortæller dig, hvordan du kan være dansk. Ja. Altså sådan, det er jo, så meget provokation. Altså jeg, jeg, jeg kan mærke, øh, bare når jeg tænker tilbage på den gang, og, eller, eller så var der også de der, der hedder øh, brud tavsheden, og så var der en kvinde med tørklæde, Ej, altså det er jo sådan nogle ting, der bare sådan, det, jeg synes bare, det er sådan nogle ting, der gør, at folk øh, har nogle, har nogle antagelser omkring mig, eller ser mig som undertrykt. Mm. Det er jo så nogle, altså de er jo. Man bliver jo eksponeret for dem i sin, i sin dagligdag, de her kampagner. Når de er i busstopsteder, når de er på busser alle vejen. Jeg synes, det er næsten pinligt. Jeg føler næsten, at, at sådan, det er sådan, folk ender med at se mig, eller det er sådan, er det sådan, folk ser mig. eller sådan. Yeah. Så på den måde, så ja, jeg kan godt forstå at hun har lyst at tage på igen. Altså det vil jeg også have, hvis jeg, hvis jeg tog tørlet af. Og ja. Yeah. Bestemt. Ja, der er fandme ikke nogen, der skal fortælle mig, hvordan ja. jeg skal være til stede i verden. Ja. <laughs> altså, der er også bare noget i det der. Ja. Altså, pak lige det der sammen, ja. hvor at I skal sige til mig, hvad jeg specifikt skal gøre i forhold til mit udseende for at blive accepteret. Det er jo sindssygt at sige til andre mennesker, ja. mm. pas jer selv, folk ja. må gerne være her, det er et frit land. Men også det her med, at, sådan, at det, det taler, eller maler et tydeligt billede om, sådan, om du kan åbenbart ikke være dansk og have tørklæde på. Ja, men de to ting præcis. behøver vel ikke nødvendigvis... Altså, de hænger jo ikke sammen. Altså. Og hvornår okay. stopper det så? Altså, jeg kan også huske, at Dansk Folkeparti kom med et forslag om eller øh, opfordrede øh, brune mennesker til at blive gift med hvide mennesker i Danmark. At, ej, på den måde hjælper vi integrationen, hvis brune og brune ikke fandt sammen, men brune fandt sammen med hvide. Øh, hvor jeg bare sådan, hvorfor blander I jer i det? Hvorfor mm. blander I jer i, hvem folk har med i seng? Ja. Altså, where does it end? Ja. Ja. Altså, det er jo sådan nogle kampagner, der gør, at, at der bliver skabt det her og så dem. Øhm. Og så også bare sådan hele det her med, at en svarlig presse i år jo var ude med en undersøgelse, der viste, at øh, vi etniske minoriteter udgør 14 procent af, af det danske samfund, men vi kun repræsenteret altså kildemæssigt, at vi kun repræsenteret med 3,5 procent. Mm. Der kan man allerede se, at der er en kæmpe underrepræsentation. Og de her 3,5 procent, at man så er blevet repræsenteret ordentligt, ja det, det er jo spørgsmålet, så bliver vi repræsenteret i sådan noget med flygtning, øh, mm. øh, hvad hedder det... Kriminalitet, øh, altså noget integration, øh, så allerede der, der kan man se, at der er sådan en misrepræsentation af etniske minoriteter, at vi bliver talt om øh, i nogle bestemte kategorier, mm. fordi man ikke kan, fordi at, når man er etnisk minoritet, så kan man ikke bare være studerende og, og elske kunst. Det er jo ikke spændende at snakke om. Nej, hvornår har du sidst spurgt en kvinde med tørklæde om, hvad hun synes om klimadebatten? <laughs> altså Jeg er allerede der, ikke? Ja, ja aldrig. Ja. Ja. Er det rigtigt nok, fordi at, altså, der er jo nogen, der sidder og rigtig gerne vil tale ja. ind i de her øh, stigma, stigmatiseringer. Ja. Ja, det synes jeg også, man ser ret tydeligt, i hvert fald med den her øh, kampagne, og kunne faktisk godt huske, altså indtil vi skulle forberede det her program, så havde jeg faktisk ikke tænkt over det, indtil jeg så det, var sådan, wow, det havde jeg ikke engang tænkt over, hvor, hvor, hvor absurd det var, men altså afsenderen siger jo også en del om, hvad det er, de gerne vil frem til. Mm. Øh, men men det hænger jo ikke nødvendigvis sammen med, bare fordi man har et tørklæde, altså, så betyder det jo ikke, at man ikke kan være dansk. Altså, hvad mm -hmm. er det, der ligger i, det her med at have tørklæde på, og hvordan, hvorfor skulle det begrænse ens danskhed, så at sige? Altså, det kan jeg i hvert fald ikke forstå Nej. overhovedet. Det er også bare det nativ, man bliver ved med at prøve at holde fast i. Ja. ja. Ja, hvorfor tror I, at der er nogen, der altså, virkelig brænder for at holde fast i det her? Er det frygt? Og det, ja, altså, det tæller jo ind i gen, altså, diskrimination generelt, ikke? Mm -hmm. ja. jeg, jeg tror lidt, at sådan som jeg prøver at fortælle mig selv, det er, at de mange af de her mennesker, de ønsker at, øh, et homogent Danmark. Mm. Så de tænker måske, hvis vi laver sådan nogle her øh, kampagner, eller øh, prøver at provokere de her etniske minoriteter, at de måske får at gå ud af landet. Det, det, det er i hvert fald det, jeg tænker, at de... <laughs> ja, <laughs> ja men ja. helt kort. Ja, ja du vil i hvert fald overbevise mig, det tror jeg. <laughs> <laughs> nej, nej, men så har jeg i hvert fald gjort det forkert, hvis de kan få hende til at have lyst til at tage tørklæde på igen. Ja, ja det er rigtigt nok. Men jeg kan virkelig godt forstå den her vrede. Altså, den her sådan, okay, hvis, hvis det er det her, I kommer med, altså, at man tager sit tørklæde af, og, så, og man gør det jo ikke, fordi... Det er ikke, fordi om hun har talt ind i, at nu skal jeg være dansk. Hun har jo gjort det af udelukkende personlige årsager, hmm. men at det så lige pludselig bliver vendt til, okay, men hvis du tager tørklæde i dag, så fordi, nu vil du ligesom gerne følge vores, hmm. øh, hvad kan man sige, altså yeah, momentum eller, yeah. ja, momentum. Jeg tror også bare, hvad de politiske debatter, som er integration, ligestilling, alt, sådan, alt der har ligesom med køn og, og religion og etnicitet og alt sådan noget at gøre, der handler, jeg, jeg tror grundlæggende ikke, at der er nogen, der er onde. Det kan godt være, det er meget naivt, men jeg jeg tror, at grunden til, og det er det samme argument, der går igen. Det her med, mm. når jeg ser i forskellige debatter. Det her med, der er nogen, der er bange for at få taget noget fra dem. Mm. Der er nogen, mm. der er bange for, at der ja. er noget, der ændrer sig. Mm. For meget. Det her med, hvorfor skal vi lige pludselig have kønsneutrale toiletter, og nu er det gået for vidt eller et eller andet. Det er lidt den samme argumentation, der er, når øh, kvinder, der har tør på, ligesom insisterer på beholdet, mm. og der er nogen, der siger, at nu er det gået for vidt, det er ikke Danmark længere. Jo jo. Else, der er ikke nogen, der tager noget fra dig. Bare ja. roligt. Altså, det er ikke et nølsomt spil, hvor fordi nogen får rettigheder, så er der nogen, der tager noget fra dig. Mm. Men det tror jeg desværre, at der er mange, der er bange for. Ja. Og de elsker deres land, og det kan jeg virkelig godt forstå, fordi Danmark er et virkelig skønt sted at være. Men der er ikke noget, der kommer til at ændre sig for dig. Bare fordi mm. at kvinder får lov til at beholde tørklæder på, eller vi har kønsneutrale toiletter eller man lærer øh, om normkritisk øh, seksualundervisning i folkeskolen. Alle de her ting. Danmark skal nok være Danmark. Mm. Vi bliver bare mere frie og mere åbne og der er mere plads til os alle sammen. Ja, der, ja. der er helt sikkert noget omkring om snakken, når du siger det her med den frygt. Og det er der jo, fordi at der er nogle grupper, der tæve ikke møder hinanden. Mm. Og det gør at vi bliver bange for hinanden på en eller anden måde. Og øh, folk der bor i Jylland er sikkert racister, og, og hvad hedder det den del af, af København, mm. nørrebro det er sådan et ghettoområde og så mange det er kriminalitet og ja. Og den bare med at køre ved. Og så gør medierne heller ikke noget bedre for at, for at, bryde, de her, for at bryde de her narrativer, vi har om hinanden. Mm. Mm. Nej, det er rigtigt. Mm. Ja, det er en virkelig, virkelig spændende samtale. Og <laughs> jeg er ret ærgerlig over, at vi skal til, nej det sagde jeg ikke, radioavisen. Jeg er sikker på, at der er noget rigtig informativt. Så hører vi radioavis, og så er vi tilbage øh, igen til den her gode samtale, hvor vi kommer til at tale om øh, situationen i Iran. Velkommen tilbage fra Radioavisen. Du hører stadig 24 øh, med noget på spil. React. Vi har inden pausen, talt vi om øh, tørklædeforbuddet, vi talte om stigmatiseringer og repræsentation. Øh, og vi, øh, nu sidder vi her, Nada og Aida, øh, og øh, jeg blev nødt til at gå. Svære, men øh, jeg er glad for, at de stadig jeg her og vil fortsætte samtalen. Fordi vi skal nemlig tale om øh, situationen i Iran. Øh, jeg har ikke lyst til at, at begynde at sige alt muligt, øh, fordi at jeg vil gerne give jer plads til at fortælle lidt om det, så kan vi, øh, ja, så kan vi tale videre. Ja. Jamen, øh, det der foregår i Iran lige nu, øh, kommer af, at moralpolitiet, som man kalder det i Iran, det er dem, der sådan går og holder øje med om folk og fører sig, som de skal, og om kvinder har tøjlet på, som de skal. De har banket en kvinde, der hedder Gina Marsa Amini, som var på besøg hos sin familie i Teheran. Øh, og de bankede hende, fordi hendes tørklæde ikke sad korrekt. De bankede hende så meget, at hun røg på hospitalet, blev erklæret hjernedød, havde hjerneblydninger. og ligesom øh, var fuldstændig færdig. Det var sidste gang, hendes familie så en live. Hun døde senere af sine kvæstelser. Og det har antændt massive demonstrationer i hele landet. Øh, folk er trætte, bæret fløde over der. Mm. Øh, det her, det sker samtidig med, at der er FN's generalforsamling. Det har der været. Øh, hvor den iranske præsident, Raisi, var over. Så... Kongen var ikke engang hjemme, da alt det her det skete. Så der har jo været også panik fra præstestyrets side. Altså, hvad i alverden gør de? Mm. Lige nu der er alle øjne fixeret på Iran. Og det gør, at præstestyret ikke tør slå så hårdt ned, som de ellers plejer. Der er en historik om, at de har gjort det før. Det kan vi vende tilbage til. Men lige nu der går iranerne på gaden, og de protesterer. Og de gør det med deres bare næver. Præstestyret har våben. Indtil videre er der rapporteret 180 døde. Jeg tror, der er et meget stort mørketal. Men hver dag er der folk, der mister livet mm. i de her protester. Og kan du hjælpe mig med at forstå, hvad, øh, hvad den iranske kontekst er, altså i forhold til regler og, og hvordan er kulturen ligesom er bygget op mm. øh, i forhold til, hvordan man skal gå klædt? Ja. I 79 der havde man den iranske revolution. Og det var der, øh, der kom et præstestyre til. Det her pressestyr kom til, fordi der var massivt demonstrationer i landet. Før pressestyrtet havde man en konge, øh, og han kørte simpelthen ikke landet særlig godt. Og det ansprede en masse protester, fordi han for det første styrtede økonomien i seng. Han brugte penge på nogle helt åndssvage ting, som store fester med gulder. Så blev dronningen inviteret forbi, mens befolkningen... Havde, der var stor arbejdsløshed, mm. de havde øh, brug for medicin, de havde brug for mad, de havde brug for alt muligt, og han spenderede ligesom, pengene helt forkert, og det, det antændte en masse demonstrationer. De her demonstrationer, øh, der kom så nogle religiøse typer ind over her, som ligesom også begyndte at komme øh, nogle frontfigurer, rumæni, blandt andet der ligesom lovede, at han ville ikke gøre, som kongen Pahlavi øh, ville gøre landet skulle tilbage på rette spor, og folket skulle være i centrum igen. Alt det her, vi kender fra propagandasnak, som mm. vi har hørt ø, igennem historien. Det er, jo, ja. det er jo den samme form for snak, Hitler havde, og Stalin havde, og Mussolini havde. Det den her propaganda med folket først. Ja. Det er også nogle af, de, nogle af de ting, vi kan se i dansk politik nogle gange, der, der, der kommer. Det, der sker, det er, at kongen flygter, han bliver væltet, pressestyret kommer til, og lige pludselig bliver der gradvist indført nogle regler. Og det kommer ligesom i det små. Og alle de her folk, der før har demonstreret, får ikke lov til at demonstrere længere. De bliver smidt i fængsel. Der er et moralpoliti, der finder folk, der er imod præstestyret, der måske øh, erklærer sig kommunister, eller erklærer, at de har en anden religion end islam, og bliver ligesom. Øh, de forsvinder. Mm. Og det går langsomt op for befolkningen, hvad det er, der er i gang med at ske, så rigtig mange flygter, inklusive min egen familie, øh, inden øh, det bliver for grælt, så at sige. Så lige nu, der har landet jo levet i mange, mange år med tusindvis af regler i forhold til, øh, hvordan kvinder må arbejde, hvordan de må være, skilsmisser, forældremyndighed, øh, tørklæder. alt sådan noget. Øh, og man har ligesom set i de sidste år at der har været demonstrationer før. Der har også været demonstrationer, der er større end dem, der er nu. Mm. Men fordi verdens øjne ligesom er på Iran, så... Gør det ligesom noget andet. Præsestyrer tør ikke. Mm. De tør ikke at slå alt for hårdt ned endnu. Lige så snart vi glemmer Iran, så begynder de at slå hårdt ned. Okay. Wow. Mm. Det havde mm. jeg faktisk slet ikke tænkt over, det perspektiv. Altså det her med, at det nu, at der er mange øjne på Iran. Mm. Så, ja. så man ser ikke de konsekvenser af... I hvert fald ikke i lige så høj grad, som det i hvert fald virker til, at du giver udtryk for, at der måske kan ligesom falde øhm, efterfølgende... Øhm, og hvad er, hvad er det for nogle ting, altså folk mm. demonstrerer med nu her? Hvad er det, de gør? Altså, er der nogle bestemte ting eller måder, de prøver at demonstrere på? Og, og tænker man måske, at det er vildere nu, fordi at, at det ligesom netop er en, en problematik, som der er så belyst i medierne? Det startede jo med, at hende kvinden, Gina Massa Armini, hun blev slået ihjel. Men det folk ikke forstår, det, er, at det handler ikke om tørklædet. Det mm. handler om frihed. Mm. I alt for mange år har iranere lidt under ikke at have frihed. De har ikke ytringsfrihed, der sker valgsvindel. Altså, de, er ikke, altså, de får ikke lov at bestemme overhovedet i deres eget land. Øh, og det, der sker, det er, at folk går på gaden, og de sætter ild til ting, og de brænder deres og de klipper deres hår, og de danser i gaderne. I har måske set nogle af videoerne. Mm -hmm. øh, problemet er jo, at pressestyret har våben. Og de har knibler, og man har jo set videoer af folk, der bliver banket og sparket og slået. Øh, men de begynder også at blive bange for de her demonstranter, fordi de stopper ikke. Nej. Øh, og folk går på gaden, deres bare næver. De har ingenting. Og råber og demonstrerer også, hvad jeg vil kalde semifredeligt. Altså, de, de vil have deres frihed tilbage. Øh, så... Det, de er afhængige af lige nu, det er, at vi bliver ved med at tale om det. Ja. I 2009 der havde man det, man kalder den grønne revolution. Det var også en, øh, en, en demonstrationsrække, der var i Iran. Og det var, fordi der var præsidentvalg i 2009. Og der havde man ligesom håbet på, at man ville have fået en anden præsident end Ahmadinejad. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg kan huske ham. Mm. Øh, men han var en voldsomt konservativ præsident. Og da der var præsidentvalg, så gik alle iranerne ned og ville stemme på en anden. Men, sjovt nok, så blev Ahmadinejad præsident igen. Og det antændte voldsomme demonstrationer i hele landet. Fordi folk vidste godt, at han er ikke blevet præsident uden hjælp. Mm. Der har simpelthen været valgsvindel. Og det, der skete, det var, at iranerne havde kæmpe momentum. Hele verden kiggede på dem. De gjorde det, de gør nu. Og havde voldsomme demonstrationer. Men så døde Michael Jackson. Og lige det Michael Jackson døde, så kiggede alle den anden vej. Ja. Det var sådan, shit. Og så begyndte pressestyret at slå hårdt ned. Ja. Og slå folk ihjel, og smide folk i fængsel, og henrette dem, og alt muligt. Fordi lige pludselig var der noget andet, der havde taget vores opmærksomhed. Mm. Og det er det, man er bange for, kommer til at ske nu. Og lige pludselig er der noget med Rusland Ukraine, eller Baltic Pipe, der også har været sprunget. Øh, alt sådan nogle ting. Lige pludselig kommer der noget, der tager vores opmærksomhed, fordi vi bliver trætte. Altså befolkninger bliver også, de kører informationstrætte. Det kan man også hmm. se lidt i altså, Ukraine-Rusland-krigen. Ja. At, at på et tidspunkt, så uh, altså, har vi også snakket nok om det, ikke? nu skal vi til at tale om noget andet. Og det er det, der ikke måske. Men hvad tror du, det er, at styret i, i, i Iran er så bange for? Altså det her med, at nu er der øjne på os. Altså hvorfor er det, de venter til efter? Hvad er det, de frygter ved at handle? Altså, Fordi man ved jo, at de har jo nogle intentioner i forvejen, og de, de vil jo gerne give bagslag, hvis man kan sige det sådan. Men hvorfor gør de det ikke, imens at, at resten af verden kigger på uanset hvor konservative de er, og hvor forkerte dem, de handler med er, så er de også afhængige af resten af verden. I forhold til eksport, mm. altså i forhold til udenrigspolitik, i forhold til økonomi, de er afhængige af, at virksomheder stadig kommer øh, og laver eksportfremstået i deres land, sælger deres varer, at iranderne også, øh, at vi køber deres varer, og så videre, vi er jo en del af et globalt fællesskab, også finansielt. Så det her med, at hvis de for offensivt viser, at de dræber deres befolkning, så begynder folk at trække nogle af deres penge, mm. og trække deres virksomheder. Mm. Der kommer nogle diplomatiske problemer mellem Iran og resten af verden, og selvom Iran er så magtfuld og jo har udviklet atomvåben, og hvad ved jeg, så er de jo ikke interesseret i krig. De er mm. jo ikke interesseret i at gå for lidt finansielt, fordi de har virkelig lidt økonomisk de sidste par år her, særligt under corona, hvor befolkningen havde ikke engang råd til medicin eller mad. Altså det er, jo, det er jo heller ikke et drømmescenarie for lederne øh, af Iran. Så for dem at se, så skal de også bare holde det så cool som muligt, kunne jeg forestille mig, øh, indtil at folk begynder at tænke på noget andet. Mm. Men er der ikke en eller anden måde, man så kan hænge de her virksomheder, som der samarbejder, altså hænge dem op på, at prøv at høre her, det kan godt være, at nu ser tingene mere eller mindre overhovedet ikke fredelige ud, vil jeg ikke sige, men altså, der kommer noget, som der er meget værre efterfølgende, Altså ligesom, hvem har det ansvar? Fordi at jeg kunne godt forestille mig, at de her virksomheder har jo heller ikke nogen interesse i, at, at, at skulle samarbejde med, med et styre, som, som basically går ud og dræber deres folk. Øhm, men altså, burde de ikke også have en eller anden moral, morale i forhold til det, altså efterfølgende også? Jo, det tror jeg da sagtens også, de har. Øh, og jeg tror, uden at vide det, at der også er virksomheder, der overvejer, hvad fanden de gør. Mm. Øh, men der er jo ma mange andre ting, man kan gøre. Man kan jo smide diplomater ud af Danmark, for eksempel. Altså, Iran har jo ambassadører alle mulige steder. Altså, smid dem derud, smid dem tilbage til Iran. Tag nogle skridt og vis landet, at man ikke tolererer den form for vold mod egen befolkning. Og det er også det, jeg synes, er lidt mangler fra verdenssamfundet, at vi skal tage nogle skridt og vise Iran, at vi ikke accepterer den form for opførsel. Mm. Og det, det irriterer mig faktisk lidt, at der ikke har været noget af det endnu. Mette Frederiksen har været ude og fordømme det, og det er da fint, men hvor er udenrigsministeren? Hvor er sanktionerne? Det er jo ikke fordi, vi skal begynde, jeg er helt enig i, vi skal ikke indføre sanktioner, der skader befolkningen, men det skal gøre ondt på den iranske regering. Mm. Altså det er nu, vi har momentum. Vi kan ikke gøre det om et halvt år, når, hvis demonstrationerne dør ud. Altså det er nu. Mm. Hørt. <laughs> ja, vi skal til det næste musiknummer, det er et, et nummer, du har taget med, Aida. Ja. Yeah. Det er et nummer øh, af hende, der hedder Gugush, som er nok den største kvindelige øh, sanger øh, fra Iran. Hun har lavet masser af musik, og hendes musik repræsenterer først og fremmest for mig, og for rigtig mange iranere, Iran før revolutionen, før 79. Øh, det er det, jeg forestiller mig, mine forældre har danset til og festet til, øh, da de var unge. Øh, og hun er bare et kæmpe symbol på, på frihed. I Iran, mm. så selvfølgelig skulle hun være med i dag. Selvfølgelig. Det er Mahlur Ja. Gugus, det kommer her. کردی. آتش این عشق کو دیگه خاکستری بود اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود به تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی تو زد داشتم تو داشتی منو کشتی دوباره زنده با تو فرقی نداره تو خالق من بعد از خدایی در خلوت من تنها صدایی به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوست هم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی i شنگت میونه دفتره من من فراموش کرده بودم همه روزای خوب اومدی افتابی کردی تنه سر غروب و عشقت به من داد عمر دوباره معجز با تو نداره تو خالق من بعد از خدایی خلته من تنها صدایی بهش ب تو زنده بودم منو کشی دوباره زنده کردی توه داشتم دوست هم داشتی منو کشیم دوباره زنده کردی Og det var Mahlouh med Kugush. Tak, fordi du vil tage det med. Jeg elsker, når vi får spillet ø, numre. Selvom jeg ikke kan forstå, <laughs> hvad der bliver sagt, så, så synes jeg, det er rigtig godt, at vi får det med. Det øhm, så vi ikke kun spiller vestlig musik. Mm. <laughs> jeg har <bare laughs> i den til min playlist nu. God. <laughs> oh, det, er godt, det er godt, og effektivt. <laughs> øhm, men ø, ja, nu havde vi jo talt om ø, situationen i Iran. Var I hvert fald kort. Øhm, og man kan jo sige, altså... Det er jo en undertrykkelse af folket, altså uden lige, det er det i hvert fald. Øhm, og lige nu, der har vi jo øjnene på Iran, men mm. altså, der må jo også være andre steder i verden, øhm, hvor at der også er undertrykte folk, øhm, mm. men måske ja, ser vi ikke det af nogle bestemte grunde. Ja, men jeg tænker da helt sikkert på et bestemt land, hvor, jeg, hvor at vi også har set øh, ting foregå. Øh, eksempel med med George Floyd. Mm. i USA omkring mm. uh, sorte mennesker, og hvordan de bliver undertrykt i USA. Øhm, og det er da helt sikkert lige så meget værd at nævne, fordi det i bund og grund handler om menneskerettigheder. Jeg tror, det, det handler om, det er, at jeg mister lidt respekt for lande som USA, som begynder at, at skabe en narrativ omkring at, sådan, at se, hvad der foregår i Iran, øh, når, når de selv ikke, ikke har sådan den selvindsigt omkring, hvad de, hvad de, de ikke selv behandler. Øh, sorte mennesker i USA, mm. øh, for eksempel, ja, som sagt, George Floyd og hele den episode, øh, øh, hvad hedder det? Og det er også bare vigtigt, at, at man har sådan nogle mennesker som, som hvad hedder det, Tina og øh, som George Floyd, som ligesom kan sætte en eller anden form for symbol på de her episoder. Øh. Ja. ja, men det, altså, jeg synes det er super ærgerligt, at det er der man skal til mm. for mm. at at man ligesom kan komme frem til, okay, vi bliver ja. nødt til at gøre noget. Altså, ja. synes jeg Jamen i hvert fald, at det er det, der skal vække folk. Ja. Ikke at der er nogen, der virkelig skal. Altså, skal der er nogen, opre. der skal dø ja. for, at... at, mm. ja, at der, det, der har, der det, der har, det, der har det. helt sikkert været andre før de. Altså, er ja. jo ikke et, et, et enkelt tilfælde, og George Floyd er ikke et enkelt tilfælde, der har været flere tilfælde. Men at der på en eller anden måde opstår den her bevægelse opstår den her øhm, bevægelse fra folket, hvor de begynder at sætte en stopper på det her. Det her, det, det er noget til en grænse. Og selvfølgelig er det da rigtig ærgerligt, det er da forfærdeligt at høre om sådan nogle episoder, men det er kun, når der kommer sådan nogle her episoder, at man ligesom begynder at, at, at, at rumme det og, og sådan forstå øh, tingene, som de er. At der, der, der opstår det her, der sker det her ude i verden, øhm, og det skal vi begynde at bekæmpe, eller det skal vi begynde at gøre noget ved. Ja. Så det er det, der gør, at vi, vi som mennesker husker bedre når der er en, en, en bestemt person, øh, eller sådan en mandala, alle sådan nogle vigtige mennesker, det er øh, det, der gør, at, vi kan sætte, øh, at det kan blive mere håndgribeligt, mm. at vi husker tilbage på, Nå, men det var dengang med George Floyd. Hvor han, øh, mm. ja. Bestemt. Og hvis man skulle se det her fra et perspektiv af menneskerettigheder, øh, hvad kunne man sige, det falder ind i? Altså, vi har talt om frihed og det her med selv at kunne vælge. Uh, hvorfor er det at, det, at det er så vigtigt, altså, at det er en necessity, at mm. man netop kan vælge? Og hvorfor, hvorfor skal det være en menneskeret? Jamen det skal det jo, fordi vi som mennesker øh, har brug for kvæg, vores, øh, kvæg den første time. Det der med at få lov til at være dem, vi er. Mm. Mm. Og den rettighed, den starter, når du stopper morgenen, og får lov til at vælge, hvad du vil have på. Hvordan verden skal se dig. Det virker meget basalt, tror jeg, for mm. når man er i Danmark. Men det der med, at de iranske kvinder står op om morgenen, og så er der nogle andre, der vælger, hvad de skal have på. Der er nogle andre, der vælger, hvordan de skal se ud. Der er rigtig mange af dem, der har udtrykt, at de har følt sig døde indeni i lang tid. Mm. Altså det her med, de er jo ikke, engang, de er ikke i live, selvom de er det. Fordi de bliver så undertrykt Og undertrykkelse er jo undertrykkelse. Altså om du gør det den ene vej, tvinger nogen til at tage noget af, eller tvinger nogen til at tage noget på, det der med, at du ikke tilbyder folk at være frie, mm. det gør noget ved mennesker. Altså, mm. det er ligesom at holde dyr i fangenskab. Det kan man ikke. Altså, de bliver sindssyge af det. Ja. Helt sikkert. Ja. Altså, nu har vi snakket om, hvordan at ja, undertrykkelse ligesom kan foregå andre steder i verden og foregår lige nu, øh, og situationen i Iran. Hvordan kan man... Øh, hvis vi skulle øh, gå tilbage til den samtale, vi havde før pausen, altså, hvordan kan man relatere til hinanden, når man har to forskellige øh, kampe, så at sige, men egentlig det samme mål? Mm. Altså Jeg ser det jo lidt som den samme kamp. Ja. Vi kæmper for, at vi kan gå klædt i det, vi ønsker at gå klædt i. Vi kæmper, vi kæmper for en meget basal menneskerettighed. Og, og det gør vi både i Iran og i, og i Danmark, når vi, når vi står op for sådan noget som tørklæde forbud. Um, så det er den samme kamp, um, der er kommet sådan et narrativ omkring, at man kæmper. Jeg kan, jeg kan rigtig godt lide, at du det, fordi det handler jo ikke om hijab, men det handler om, at der er en regering, der påbyder og der bestemmer, hvad du skal gå klædt i. Mm. Og det er det, det, vi sådan helt basalt kæmper for, øh, kæmper imod, at der er sådan en regering, der kan bestemme, om det, om det foregår i Iran eller om det foregår i Danmark. Øh, det er lige meget, hvor det foregår. Det handler om den samme kamp. Der er ikke mm. nogen, der skal bestemme over, over os, og hvordan vi skal gå klædt med eller uden Jeg, ja. jeg øh, var inde og debattere med Søren Espersen omkring et tweet, han havde lavet, øh, ham der tidligere har været fra DF, som nu er i Danmarks Demokraterne. Han havde lavet tweet om, at han synes, at de danske kvinder burde tage tørklædet af i sympati for de iranske kvinder. Hvor? Ja, ligesom... Mm. Altså, det er jo det der med, så har du ikke forstået, hvad det er, det, det handler jeg synes, om. Også, ja. ja, altså, det er jo ikke... Hvorfor skal du... Nummer et, hvorfor bruger du ikke din tid på at kritisere præstestyret, i stedet for at kritisere danske kvinder og fortælle dem, hvad de skal gøre? Nummer to, det handler ikke om tørklædet. Nej. Det handler om frihed. Det handler om retten til selv at vælge. Mm. Og det der med, at du faktisk går ind, og du gør nøjagtigt det samme. Du siger til kvinder, hvad de skal have på, eller hvad de ikke skal have på. Mm. Hvordan adskiller det sig? Ja. Det er bare fordi, din form for undertrykkelse, synes du er bedre end deres form for undertrykkelse. Ja. Mm. Netop. Bestemt. Og jeg har virkelig svært ved at sætte mig ind i sådan hele den her motivation af at sige til nogen, gør det her, eller gør det her. Altså, jeg lever så meget efter, at hvis du ikke gør nogen skade, altså så gør hvad end du vil. Men undrer mig stadig over, at, at det kan være så vigtigt altså, at skulle øh, altså bestemme det her, det er sådan her, du skal leve dit liv, det her det er sådan, du skal gå klædt, mm. synes jeg så mærkeligt for mig, men mm. en ting, som vi i hvert fald talte om før, var det her med, at det kommer af noget altså frygt, og der er noget magt, der er noget, man ligesom på en eller anden måde måske råder over nu og frygter at miste. Mm. Og det er måske også det samme, når man, når man altså ligesom prøver at sige, jamen, I skal tage tørklædet af i, i sympati over for det, der sker i Iran. Altså, man nægter at forstå, mm. hvad det egentlig handler om. Det er sådan om. misforstået hensyn. Ja. Ja. Hvad skulle det hjælpe kvinderne i Iran Ja. at kvinder i Danmark øh, med ubehag skal tage deres tørklæde af, hvis ja. de ikke har lyst. Mm. Hvad gør det? Og bare så, så så jeg på nyhederne, at der var begyndt der at være nogle kvinder, der, der, der brændte tørklæde af. Og personligt der fik det mig til at... Sådan, igen det her med, at det er sådan en misforstået sag. Det handler jo ikke om tørklædet. Det er jo slet ikke det, det handler om. Mm. At man brænder tørklæde af. Det synes jeg faktisk er respektløst, når jeg går med tørklæde. Ja. At det virker som om, at jeg sådan... Altså sådan, at man ikke har forstået, at, at det bare er sådan blandt dog tørklædet ud af, ud af det her. Mm. Det er ikke tørklet, det handler om. Det handler om, at der sidder nogle mennesker, øh, der har, hvad hedder det, der tillader sig at bestemme, hvordan en kvinde skal gå klædt. Lad, lad, lad os snakke om det, som det er. Mm. det er ikke tørklædet, det handler om. Og det kan godt sådan, for mig, da jeg så det på nettet, på nettet og nyhederne generelt, jeg synes, det var rigtig sådan, det hedder lidt ampevilligt med det sådan. Det var lidt mærkeligt, hvorfor skulle man brænde tørklædet af ja. øh, i sympatimægterne. Ja, det jeg med ja. Ja. Ja. Det havde jeg Nej. faktisk ikke tænkt over, Nej. men det er, jo, det er jo så meget det her med sådan kontekst, ja. og, og at man har brug for at vise vrede over for noget, ja. og så lige i okay. den kontekst, så er det jo nok lige og så, så man, præcis. men det er jo slet ikke altså, ja. tørklædet, kan man sige. Det er jo, det, det, det og så føler jeg nemlig, at, at så blev det sådan en sag, så, blev det sådan, så begyndte det lige pludselig at handle om, sådan, jamen se, se bare tørklædet er noget undertrykkende der begynder at komme det narrativ også op mm. igen, hvor jeg bare om alle de mennesker, der begynder at snakke om det her, de, sådan, de har jo misforstået, de har jo slet ikke forstået, hvad det, hvad det er, vi, vi demonstrerede imod i lørdags, og alt det der var afsted. Det er jo slet ikke det, vi demonstrerer for. Vi demonstrerer for, at en kvinde kan have retten til at bestemme, at bestemme over, hvad hun ønsker at gå klædt i. Um, og det synes jeg bare, sådan, det kan godt frustrere mig, som vi kan høre. Ja. Mm. Ganske forståeligt, ja. altså jeg er også frustreret, det, det tror jeg du ja. <laughs> er <I> det. <laughs> kan jeg se, du ja. <laughs> Yeah. here we go again. Ja, Ej, virkelig. Ja. Øhm, vi hører øhm, et musiknummer nu her, øhm, og så efter det musiknummer, så, så kommer vi til en del, som jeg synes mm. er, er super aktuel. Og grunden til, at vi faktisk øh, tænkte, at nu skal vi snakke om, øh, om netop den her problematik, mm. øhm, uden at afsløre for meget. Vi <laughs> hører uh, Take Off My Scarf med Ravikumar, og det kommer her. Who you think is trying to oppress me? Let's see a reasons how picky politicians list me, suspect me. No, I ask me, ask me, hurry. say what's in it all I hear is blah blah blah fucking freedom Det var Take Off My Scarf med Ravikumar. Altid super god energi og masser af power. Ja, det er godt. Og netop power er en ting, som vi har brug for. Især når vi taler om demonstrationer. I lørdags var der en demonstration... I netop øh, i solidaritet med det, der er sket i Iran. Og jeg tror måske også, en, en del altså, i hjertet havde det her med tørklædeforbuddet med sig. Øh, øh, netop fordi det er en, en fælles kamp øh, for frihed, frihed til at vælge. Aida, du var i hvert fald til øh, demonstrationen. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad der foregik til demonstrationen, og hvad, hvad ja, jo. stemningen var den slags? Det var en demonstration, der var arrangeret af Enhedslisten og Amnesty International øh, for at vise vores solidaritet i Danmark og også vise kvinderne i Iran, at vi står bag dem. Og det var et fantastisk arrangement, der var øh, arrangeret øh, først og fremmest af en medarbejder på Enhedslistens kontor, der hedder Puja, som virkelig havde gjort det godt. Han havde samlet en masse gode talere. Jeg fik lov til at stå på scenen og tale som en af de første. Det var meget rørende, meget smukt. Wow. Min familie var der, og det var, bare, det var jo det var vildt. Og det er jo også særligt, det her med at være i Danmark, være børn af iranere. Og der sker det her. Altså, der er en, det er også svært at finde fodfeste i det et mm. eller andet sted, fordi der sidder nogle kvinder i, i Iran, og man er her. Ja. Altså det, jeg tror ikke folk forstår den form for dårlig samvittighed og splittelse mm. og alt det der, der foregår. Jeg kan også se at hun nikker, altså det her med at det her, altså et traume af at ens forfædre er et andet sted. Mm. Og spørg det nemt kunne have været. Ja, selv. ja det, det kunne have været altså ja, er det om min dårlige samvittighed. Hvordan, hvordan udnytter jeg min frihed bedst nu, hvor jeg har fået ja. den, og andre ikke har fået den? og ja. alt sådan noget, men, mm. ej, men skal man så have dårlig samvittighed? Man burde bare leve sit liv, men det kan man jo ikke lade være med. Ja. Øhm, så jeg, kan ligesom, jeg prøver at dele så meget, jeg kan, samtidig med at jeg også prøver at passe på mig selv. Jeg kan også mærke, at der er nogle ting, jeg har sagt nej til, fordi jeg kan ikke køre mig selv psykisk ned over det her. Jeg bliver også nødt til at passe på min psyke og på mig selv, og være glad og kunne sove om natten, og sådan nogle ting, fordi det er vigtigt for mig, at mm. jeg skal kunne det. Ja. eller så fungerer jeg simpelthen, ikke? Selvfølgelig er det det, ja. Mm. ja. Det er meget ja. vigtigt. Ja. Er der nogle bestemte ting, du gør, <laughs> for ligesom at sørge for, at du ikke altså, bliver, bliver ja, revet med, er jo ikke, mm. måske ikke den rigtige måde at sige mm. det på, men altså, jeg tror, det er meget normalt, at når man er super engageret og virkelig sætter tid af og, og dykker ned i øhm, specielt et emne som det her mm -hmm. altså en problematik, som er så altså hjerteskærende at, at man bliver nødt til at gøre et eller andet for at sørge for, at ens eget liv er i balance. Klart Altså jeg øh, oplevede jo, at der var rigtig meget traction på mine sociale medier, folk anmodede mig, jeg har privat profil på Instagram, og folk anmodede ligesom om at følge mig, fordi der var rigtig mange, der anbefalede at følge mig. Mm. Jeg har jo delt til mine følgere, hvad der sker i Iran, både på Twitter og på Instagram, men jeg blev simpelthen i weekenden nødt til at skrive, at var jeg dog glad for den opmærksomhed, jeg har fået på min Instagram, men jeg blev simpelthen nødt til at fjerne alle jer, jeg ikke kender. Fordi det er et rum, hvor jeg kan få lov til at være mig uden dårlig samvittighed. Og det lyder mærkeligt, men når man ligesom har været ung og vokset op med sociale medier, der har man også nogle af lidt brug for sociale medier, faktisk. Mm -hmm. Til at, øh, at dele nogle personlige ting med de mennesker, man elsker og holder af. Og jeg, har ikke, jeg kan ikke have sådan en offentlig profil, hvor jeg fuldstændig skal skærme, hvem jeg er privat, og så bare fyre løs med alt det, der foregår i Iran. Det gør jeg på min Twitter. Men på min Instagram, der deler jeg, når jeg tager ud og drikker kaffe med mine veninder, eller tager biografen med min kæreste, eller gør nogle ting, for det har jeg også. Jeg har brug for at have det rum. Jeg har brug for at have et rum, hvor jeg er mig selv, mm. og bare er en kvinde fra Danmark, der ja. hygger sig øh, og lægger flygtningebarnet lidt væk. For det, det har jeg brug for også at gøre. Ja. For jeg kan ikke være i hende altid, så går jeg psykisk ned. Mm. Fordi det, der foregår i Iran lige nu, er jo, så så forfærdeligt og hvis man skal være i den følelse altid så kan man ikke eksistere og det er det der er mm. så paradoxalt for det er der jo nogen der gør hver dag det der er, altså, er også bare sådan en rigtig rigtig vigtig ting der, du siger lige nu fordi det er altså sådan når, når jeg sidder med aktivistisk arbejde det er jo fordi at det er noget der der går så dybt det er noget jeg føler er så vigtigt for mig og for mig, så mange andre mm. at jeg har svært ved, ved at lægge det fremme. men det er ved at jeg kan lægge det fremme. At jeg, kan, øh, at jeg kan dele og, og, og gøre så meget arbejde. Fordi, øh, som du selv siger, man kan jo ikke være det på fuld tid. Ellers mm. bliver man drænget, og ellers mm. kan man ikke være sig selv og passe de ting, man nu passer øh, ud over det. Så det er så vigtigt, og jeg synes også bare, det er sådan en læring, man skal gøre sig. Mm. Så det er, sådan, ja, det er så fedt for mig som 23 år at høre dig snakke om det. Fordi ja, det, fordi vi ja, er mere end det. Vi er, præcis, er mere end ja. børn. Altså, Nå. vi er også folk, der godt kan lide at mm -hmm. gå på café og se film, eller hvad ved jeg, mm -hmm. og det er også vigtigt at være opmærksom på. Ja. Det er det i hvert fald. Det får mig til at tænke på, i første afsnit af, med noget på spil med React, så havde vi en gæst, Emilie Grænseløs, kan jeg faktisk huske rigtig tydeligt. Hun brugte det her symbol, altså, ligesom når man er ude at flyve, altså du tager masken på dig selv, for at du redder, eller putter masken på dit barn, for ligesom at redde dit barns liv. Det hørte jeg i hvert fald Præcis. lidt, du sagde natter med sådan, altså, det her med, sådan, jeg skal jo også plejes, mm. for at jeg kan gå ud og blive ved med at gøre det her arbejde, som i sidste ende ligesom ja. skal gavne os alle. Mm. Ja, ja. Det, synes jeg, det synes jeg er rigtig godt, og jeg synes det er rigtig godt, at vi også taler ind i mental sundhed, fordi vi skal huske, ja. at vi er mennesker, og vi skal Præcis. huske, at vi har en personlig identitet, mm. som også skal dyrkes. Mm. Så det er jeg rigtig glad for, at, at I sådan ligesom ja. også har med, når I er ude ja. at arbejde, fordi at, det er virkelig vigtigt, at vi passer på hinanden og os mm. selv. Ja. Men øhm, for lige at komme tilbage til øh, demonstrationen, så har vi et klip øh, med øh, Gino fra øh, Radikale Venstre. Mm. Øhm, vi lytter lige til det, for ligesom at mærke stemningen af, hvordan øh, demonstrationen gik, øh, og så kan vi lige tale om det efter. De to sagar vores Gina fra os, fra Ginas familie, en kurdisk kvinde, en 22-årig kvinde, en frygtløs kvinde, en modig kvinde. Wow. Mm. <laughs> jeg fik meget virkelig stærk. meget kuldegys ja, ja. også bare at man kunne mærke altså, man kunne mm. høre hendes stemme mm. knække og, og folks, altså, man kunne nærmest mærke ja. folks indtryk ja. øhm, hvad var det for nogle ja, altså, ikke fordi man skal sige typer men hvad for mm -hmm. nogle slags mennesker var det man så mm -hmm. til demonstrationen hvilke aldre det var meget blandet vil jeg sige. hvilket var fedt ja. der var jo mm -hmm. både iranere og danske iranere og så var der etniske danskere der var der Øhm, og der var nogen, der havde deres børn med jeg havde mine bedsteforældre med mm. så det spændte virkelig bredt jeg kunne godt mærke, at der var mange fra min forældres generation, der var der mm. øh, folk, der ligesom er første lederflygtninge øh, dem var der mange af og jeg tror måske også, de stod meget langt foran det gjorde jeg også sammen med min familie så jeg kunne ikke rigtig se, hvem der stod nede bagved der var jo 3000 mennesker, der var kommet det var meget flot øh, så det var jo også, jeg, jeg havde venner fra gymnasiet, jeg ikke har talt med i mange år, som jeg fik fortalt bagefter, der var der. Og det var virkelig stærkt, at der var så mange, der havde brug for at vise deres støtte mm. på, på den måde. Og det gjorde mig da bare så glad, at det var den måde, de viste det på. Ja. og det taler også ind i solidaritet, mm. øh, som vi lige talte mm. om. Hvad betyder solidaritet for jer? Jamen, solidaritet for mig, det betyder, at vi kan stå sammen på trods af forskelligheder. Og kæmpe for vores, for, for vores menneskerettigheder, fordi vi er i bund og grund mennesker, og det er det, vi skal se os selv som, og andre som. Det er det, der binder os sammen. Mm. Ja, det er jo en, en, en blanding af empati og sympati, mm. og det der med, at det kan godt være, at du ikke forstår, men du respekterer andres mm. ret til at være, Krass. og kæmper for mm. den ret. Det der med, at vi kæmper for hinanden, på tværs af forskelligheder, på tværs af køn, etnicitet, religion osv. Men vi har alle sammen lov til at være her. Mm. Mm. Og solidaritet, altså i forlængelse, af det kan man jo demonstrere. Mm. Øh, men en anden måde, man også kan øh, tage handling, er øh, igennem det, som, øh, ja, som hedder hijabens spoken word. Mm. Øh, som jeg tænkte, om det, ikke ville fortælle lidt om, er der? Jamen, det var et arrangement arrangeret af øh, Sainab Natrati, som er den her unge kvinde som øh, laver rigtig meget sådan noget workshop med digte og poesi, hvilket er så smukt, det er også en måde at udtrykke sig på. Og til det her arrangement, så var der inviteret omkring sådan noget, øh, jeg kan ikke lige huske, om det var sådan 7-8 digter øh, og kunstnere, som kom og udtrykte deres følelser omkring øh, tørklædeforbuddet. Øh. Og alle, alle de følelser, de havde haft, der var både kvinder med tørklæde, der var mænd, som B kom til sidst og afsluttede med en rigtig, rigtig smuk sang. Men det var det her med, at der var det, det her forum, et trygt forum, hvor alle kunne komme op på scenen og fortælle øh, omkring deres følelser, hvordan det her hele den her episode har rørt dem. Mm. Og så var der nogen, der fortalte omkring en oplevelse, de havde i folkeskolen. Så var der nogen, der fortalte om øh, øh, altså alt muligt. Virkelig mange inspirerende mennesker. Ja. Mm. og hvad tror du det gav folk altså dem som der kom og, mm. og, og var aktive og tog del i det føler du at der var mm. nogen der gik derfra og havde sådan en okay, det ja. her er en ny måde man kan, man kan udtrykke sig på, det her er en ny måde man kan handle eller i hvert fald komme ud med nogle af de ting som man går og tænker yeah, jamen. jeg synes det der var rigtig rigtig smukt det var at der var den her, nogle af de her unge kvinder som aldrig havde før havde udtrykt, udtrykt sig på den måde som udtrykte sig og de sagde også at det, det er faktisk første gang, jeg var på en scene og snakker omkring sådan noget her, mm. eller læser digt op. Og øhm, jeg synes, det var rigtig inspirerende, at det på en eller anden måde encouraged dem til at udtrykke sig, og på sådan så fed måde som digt og poesi. Det jo virkelig, virkelig smukt. Og jeg gik selv derfra med en følelse af, at jeg, sådan, jeg er ikke alene. Vi mm. deler de her følelser i et forum, hvor der er plads til os, og hvor vi øhm, sætter dagsordenen, og hvor vi... Øhm, der skal man sige det? Hvor vi tager ordet. Ja. At der er plads til, at vi kan tage ordet og fortælle, ja. hvad der sker og hvad vi føler ud fra vores eget narrativ som etniske og Især som tørklede band, at det nu er tørklede, det har handlet rigtig meget om. Ja. Ja. Jamen, jeg er rigtig glad for, at at altså, trods alt så mm -hmm. er der en masse mennesker, som der går sammen og får skabt ja. de her rum, hvor at, at man kan lade sin stemme komme til at kende. Øhm, så det er, jeg ved ikke, hvem der <løb> helt præcis har stået ja. og arrangeret de her ting, ja. men jeg vil i hvert fald gerne sige hvad hedder det, tak øhm, herfra. Vi skal høre et til nummer, øhm, som er af Mona Heida, mm. og det hedder Hijabi. Obviously <laughs> Det kommer her øhm, Og vi lytter til det Og måske kan vi lige knytte nogle kommentarer til det Det finder vi ud af Når vi lige har øh, fået afspillet Jeg glæder i hvert fald til at høre det Det er ikke et nummer som jeg kendte til før i dag mm. Det kommer her What the hell? that hair look nice don't that make you sweat don't that feel too tight yo what your hair look like That your hair look nice how long your hair is you need to get your life you only see oriental you steady working that dental you popping up at the lip and run your mouth like a treadmill Not your exotic vacation i'm bored with your fascination i need that paper, paper, paper. if you want education I was born in the 80s, so pretty like the Euphrates And party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas Current like some hot yoga, taking back the misnomers And teleporting through trauma, teleporting through trauma Teleporting through trauma I've been stacking my karma, Nefertiti no drama Make a feminist planet, woman haters get banished Covered up or not, don't ever take us for granted All around the world love women aquí. Det var Mona Haida med Hijabi. Fedt nummer. Så fik jeg hørt det. <laughs> ja, men jeg tænker ikke, at muslimske øh, kvindelige rapper er noget, man normalt hører. Øh, man kunne forstå, at det her nummer har fået en del opmærksomhed. Mm -hmm. Ja, det udkom for nogle år siden, ved jeg. Men øh, det er jo ikke, fordi de muslimske rapper ikke er der. Ja. Altså, de skal jo bare frem i lyset. Repræsentation. Ja. <laughs> Vi fik den i hvert fald afspillet her. Yes, <laughs> det er meget godt. <laughs> Bestemt. Vi er desværre ved at nå til den del af programmet, hvor at vi ligesom samler, samler det hele sammen og, og får opsummeret. Øhm, men et sidste sådan direkte spørgsmål, som jeg vil stille jeg er, øh, for nu har vi jo snakket om det her, det har været, øh, der har været en del kulde men også en del altså, virkelig altså, tanker, der har været så uforstående over for, mm. at det her faktisk er noget, som der sker øhm, i 2022 især. Øhm, men vi skal jo stadig også huske på, at, øhm, at vi er her af en grund, øhm, og at arbejde helst ikke skal gå. Øhm, ja, mm. øhm, Så jeg spørger jer om, hvad der giver jer håb, og, og det skal forstås på hver en måde, I ligesom har lyst til at tolke mm. det på, for det kan være på mange forskellige måder. Men noget, der giver jer håb, Jamen, hvad giver mig håb? Altså, det der giver mig håb er jo, at jeg står her, eller sidder her sammen med jer, mm. og vi kan tale om det her. Uh, at bruge min stemme aktivt, uh, både på sociale medier, at deltage til sociale arrangementer, uh, hvor man snakker om sådan nogle her problematikker. Det er jo det, der giver mig håb, at vi kan samle os og snakke om de her ting. Fordi når vi snakker om det, så er det, så er det jo der, hvor vi begynder at rykke os. Mm. Det er der, hvor vi begynder at kunne, kunne gøre en forskel. Og jeg har både kun mærke det, når jeg laver organisatorisk arbejde, frivilligt arbejde, både i min Ung, som jeg har været en del af i to år nu, og så også i øh, Brobyggerne og andre steder. Jeg har, været jeg har været frivillig et par steder, og der har jeg følt, at det på en eller anden måde giver mig håb, mm. at man samles med nogle mennesker, med nogle andre unge mennesker, som øh, man deler frustrationer med, man deler øh, mål med, man deler forståelse med. Altså nu er jeg jo frivillig min ung. Det er ikke fordi, at jeg, jeg er faktisk næsten den eneste, der har i min ung, men, men det er ikke det, jeg deler med de andre. Det, jeg deler med de andre, det er forståelsen for at være minoritet i Danmark. Mm. Og på trods af, at jeg ikke ligner, at vi ikke ligner hinanden i min ung, så deler vi bare en forståelse for hinanden og vi har respekteret hinandens forskelligheder. Og det er sådan noget, der giver mig håb at være en del af fællesskaber, der motiverer mig til at, til at, sådan, til at udvikle mig at være en del af fællesskaber, der vi for eksempel ude i forbindelse med den øh, hvad hedder det undersøgelse, som jeg nævnte, af ansvarlig presse med underrepræsentation af etniske minoriteter. Der vil vi ude og arrangere et, en, øh, en demo foran øh, øh, flere mediehuse, blandt andet politikken. Det er, øh, hvor vi var ude og demonstrere, og der, der er dukket presse op, og øh, der er dukket TV2-send live. Altså, det var en virkelig fed oplevelse, og det og det starter med, at mennesker samles og taler sammen. Mm. Det er sådan noget, der giver mig håb. Ja. Ja. Ja. Så, fint. Så fint. Altså, det er der siger, jeg giver mig håb. Ja. Ja. Det der, ja. <laughs> ja. Yes, altså, jeg har også lige at sige det. Sådan, oh, wow. Det der med, at, at der stadig er folk, der orker, orker at tage mm. kampen mm. det er jo det, der giver håb. Mm. I bund og grund. Og det er jo alle mulige former for kampe. På, altså køn, øh, seksualitet, religion, etnicitet, alt det der. Der er stadig er folk, der orker, fordi okay, jeg kan godt forstå dem, der ikke orker, det er heller ikke altid mm. jeg orker, men nogle gange, så, så går man ud, og så gør man verden til et bedre sted, og det, gør mig, det giver mig virkelig håb, at der er de fællesskaber, hvor man kan gøre det. Bestemt, mm. bestemt. Og I hvert fald en ting, som der giver mig håb, det er, at det er måske lidt af det samme, men at I er kommet her mm -hmm. og, og, og har sat tid af til, og tid ved vi jo godt er sådan en ting som, mm. altså where is it, I don't know, men at øh, I hvert fald har, har gjort det øh, for at komme ind og tale, øh, og det er måske også lidt af det samme, at man kan samles og at have de her øh, samtaler. Mm. Så det, det vil jeg i hvert fald takke for. Øhm, og inden at jeg takker hele dagen, øh, har I nogen øh, ja, hvad kan man sige, call to action, eller, eller et eller andet sted, man kan gå til, hvis man har siddet og lyttet til det her program, og tænker, nu vil, nu vil jeg gerne gøre et eller andet, mm. men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror, at i forhold til diskussionen om Iran, så er det ekstremt vigtigt, at vi alle sammen bliver ved med at dele mm. billeder, videoer, information. Bare sådan, så det forbliver et relevant emne. Det er det, man kan gøre fra Danmark, hvis man vil gøre noget som helst. Så er det at dele information ved med at holde det relevant. Mm. I forhold til de andre ting, vi har snakket om, så tror jeg, jeg vil sige til dem, der måske sidder derude og er en del af majoriteten. Hvis du har spørgsmål, så må du godt stille dem. Men vær opmærksom på, hvordan du stiller dem. Og respekter også, hvis folk ikke overgår at svare på dem. Det er okay. Ja. Mm. Og til dem, der er en del af minoriteten, der vil jeg sige, prøv at finde overskuddet nogle gange til at svare. Det er ikke altid folk er lige øh, følsomme nok, og er lidt klodsede. Vi kender godt alt. Vi har alle sammen prøvet at være lidt klodsede, når vi prøver at sige noget til hinanden eller mm -hmm. et ufølsomme som ikke er med vilje. Prøv at finde overskud til at, at svare, og, og gøre folk klogere på, hvorfor noget er, som det er. Øh, fordi der findes også rigtig mange gode mennesker i verden, der bare gerne vil blive klogere, men de ved ikke, hvor de skal gå hen at blive klogere. Mm. Mm. Ja. Det er jo med det samme ting, på, det du sagde, Call to Action. Altså mit Call to Action var jo at blive en del af et fællesskab som min ung, eller bare i det hele taget at uh, hvad hedder det, blive del af ja, en organisation, lave frivilligt arbejde. Det var jo sådan en kæmpe uh, empowerment i sig selv at være en del af sådan et fællesskab. Og at man ligesom kan søge hinanden og kan dele uh, ens oplevelser sammen. Så sådan min ung. Jamen, altså ind der, det er at gøre sig selv en kæmpe tjeneste som ung. Øhm, og så ud over det, så tror jeg også bare, at, at det er vigtigt, at vi som minoritet ved, at, øhm, at vi godt må fylde i rum. Mm -hmm. at vi godt rum. At vi godt må tage ordet. Mm -hmm. at, vi også, at vores stemme er vigtig. Øhm, det synes jeg ret ofte, jeg har haft brug for. At nogen skulle fortælle mig. Altså sådan, jeg er vigtig, at, at, at jeg har min min kulturelle side. er meget, meget vigtig. Det er det, der kan gøre, at samfundet kan forstå mig. Jeg kan by bygge brug til samfundet. Mm. Så det er også meget vigtigt, at vi ved det, at vi, det, vi er det vær, og vi skal bare komme ud i samfundet. Og det kan godt være, at man så ikke har overskud, men, men så skal folk også respektere, når man ikke har overskud. Mm. For det er vigtigt at finde overskud, men det er også vigtigt, at folk forstår, at det ikke altid, man kan finde det her overskud. Så det er også vigtigt at sætte grænser af ja. Ja, ligesom vi talte om mental ja. sundhed. Ja, det synes jeg er en rigtig god øh, call to action. Jeg er sikker på, at der skal være nogen, der, mm. der kan reagere på det i hvert fald at tage imod den besked. I skal have tusind, tusind tak for i dag og for alt jeres delt viden og, og erfaringer, som vi som havde lyst til at dele. Tak, selv tak. <laughs> det her var så øh, det sidste afsnit af Med noget på spil React. Øhm, det er sådan, at øh, med noget på Spil kører videre med en øh, ny øh, programserie, som kommer til at handle om køn og seksualitet. Og øh, det bliver også rigtig spændende Men hvis du har misset nogle af de tidligere afsnit af med noget på spil med React Så kan du ind på øh, Spotify Inden under 24 kanal Finde med noget på spil Og gå tilbage og kigge igennem De forskellige emner som vi har snakket om Og vælge lige det som du synes der er allermest spændende Eller bare køre dem alle sammen igennem Vi siger øh, tak fra React-teamet herfra. Øh, jeg vil gerne sige tak til 24 og til elev- og studenterkooperativet. Du har hørt 24 med noget på spil React. Tak for nu.